Hvala, da ste vi na našem uradnem, um, ali pa ne predzadnje, ne na srečo, da se vse. Zdaj samo par obvestil, ne preden ali ti beseda, uh, kot rečemo, da je danes, pred zadnjič. Naslednji ja teden imamo kot nek zaključek, pa uh, državne reče. Če v vas smete, da v enem stromu in kar vam dač vi povedali, ideje za naprej. Um, Od no, tega polovica uradnega dela, kar zadeva v bistvu finančna sredstva z občine, in se, kar, kar, kar pa ne pomeni, da bomo mi za to idejo teh srečanj, glede na to, da se tako obiskana končala. Večina, s katerimi sem se pogovarjal, meni, da to nečesa smiselno, zato že po počitnicah v sredo 25. pripravljamo novo srečanje, pa potem tudi naprej v marcu, ne, že imamo nekaj idej. Svoje doteka naprej, kako je tam nekje dolgočasno, zelo zelo zelo, zelo znotraj. Znamen da ste se s tem spoznali, no, kako je neki zadovoljili, da ste se s tem ukvarjali, zdaj pa predavate si nekaj kašo, kot so hobi in češte včas. Jaz se torej, vse skupaj lepo pozdravljam. Na začetku bi se rad zahvalil prirediteljem. Za ponujeno priložnost, da se projekt Filogorilo predstavi tudi na šoli politične pismenosti. Zahvalil bi se tudi vsem, ki ste se odzvali na predstavitveni nagovor in si zeli čas ter prišli, s čimer boste temu srečanju podelili smisel. Na žalost je bilo predpostavljen, da bo tukaj dva, Mogu bi biti z mano še Luka Mancini, ki praktično skrbi za celotno vizualno podobo tega projekta ampak je zbolel tako, da boste deležni samo tega sohoparnejšega dela. Um, jaz bi recimo pač podskušal v neki grobi obliki um, predstaviti izhodišča, ki vam jih pa pač potem, ko bom končal, ponujam v presojo. Um, na samem začetku mogoče nekaj besed o samem projektu Filo Guerilo je zaenkrat če v embrionalnem stanju, kar pomeni, da nima obče prepoznavnosti. Na začetku bom izpostavil neko, neke osrednje temeljne koordinate, ki pa jih bom vmej skušal pet tudi v sam politični kontekst. Sidrišče tukajšnjih miselnih prepletan bo torej vprašanje, kakšen pomen imajo neustaljeni načini posredovanja filozofske vednosti za politično pismevanje. Drugače, kaj imate skupnega filozofija in politična pismenost? Seveda bodo podani odgovori na to vprašanje povsem fragmentarni, oziroma bojo pač v večini ostajali kar na ravni vprašanja samega. Kljub sem pa upam, da bo v zadostni meri pokazano, zakaj filozofija mora predstavljati obvezni predmet na šoli politične pismenosti. Najprej torej nekaj besed o projektu, čigar zametki segajo nekaj let nazaj, svojo prvo predmetno uresničitev pa je doživel v lanskem letu, predvsem kot spremljajoč godek vneskovega dnejo filozofije, ki je mimo številnih manjših samostojnih akcij razpršil največje število filozofskih uvidov v urbano okolje. Filo gerilo označuje poizkus, ki združevanjem dveh različnih rodov vednosti, oblikovanja in filozofije išče možnosti neustaljenih načinov posredovanja filozofskih uvidov, izrašča pa iz pripričanja, da gre pri filozofiji za zvršt mišljenja, ki zaradi svoje neukrne neprostosti ne dopušča zamejevanje na tančno določene in zakoličene prostore. Skovanka filo združuje dve besedi in sicer filo, ki ponazarja filozofijo in gverilo, ki se navezuje na takojmenovani imenovani gverila marketing, ki označuje nekonvencionalne načine oglaševanja. Beseda oglaševanja, vse kar zadeva projekt Filozofije na majcah, ne smemo razumeti v tržnem smislu, saj gre pri tem projektu bolj kot za oglaševanje filozofije za njeno oglašanje. Izgraz gverilo torej stoji predvsem kot oznaka za netipičen način posredovanja filozofske vednosti. Ob tem ne gre pozabiti, da so netipični načini vršenja in posredovanja filozofije upravičeni zgolj, okolikor ne krnjajo temeljnih lastnosti filozofije. Katera je, spravi, temeljna, po mojem mnenju, odlika filozofije in zakaj filozofija ne prinese zakoličevanja? Osrednje srednje urodi filozofije vpraševanje, čigar temeljna odlika je za držka do pridobljenih gotovosti, in odklanjenje v naprejšnjih določitev vprašanega, ne prenese podvrženosti tudi rodnim pravilom, ki jih predpostavljajo družbeno, ekonomski, deloma tudi pedagoški odnosi. Um, kot na znamenitem delu Resnica in metoda pokaže Hans-Georg Gadamer, je zgolj filozofsko vprašanje tisto, ki svojo vprašanje razklepa v nedorečene vprašljivosti, kar pomeni, da si odgovora ne lasti že v času prijem sploh vznikne samo vprašanje. Ne samo, da si ne lasti odgovora, odreka se tudi vsakršnemu kaži potu, torej smeri, v kateri naj odgovorišče. Filozofija vprašanja mu pušča do besede in mu ne polaga svojih misli na jezik. Kot vemo, pa je povsem drugače z vprašanji, ki izhajajo iz mnenjske oziroma ideološke podlage. Pri njih je odgovor vse lej znan naprej. Zgledan primer je sodobno vprašovanje o najpravičnejši razdelitvi politične oblasti, ki v svoji ideološki izpostavi vsele predpostavi demokracijo kot edini možni odgovor. Marni pomenljivo, da socializem in komunizem do sploh nista več vrednih hipotezi in je premislek o njih vedno onesnažen spotikanjem nemožnosti, ki izhaja z analize njegovih dejanskih uresničitev. Nato to še posebej lepo upozori Alain Badiu v delu, ki nosi naslov ime Česa je sarkozi, v katerem povdarja – da izrojenim poskusom vdejanjanja socializma in komunizma ne smemo dovoliti, da bi nas opeharila za to idejo. Filozofijo torej odlikuje tista stopna svobodne in avtonomnosti, ki ne dopušča, da bi to vrstno mišljensko naravnanost podvrgli pravilom, ki izraščajo in določajo druge, nemalokrat s potološkimi vzgibi pogojene dejavnosti. Tudi za to projekta Filo Gerilo ne gre razumeti kot poizkusa iskanja tržne niše, ki bi si v neobičajnega pojavljanja filozofije želel kovati gmotne dobičke. Filozofski majicam ne gre za volgarno popularizacijo filozofije, ki bi si za cilj postavljala seznanjanje širše javnosti z imeni filozofskih velikanov. Ravno nasprotno, filo gerilo si prizadeva oživiti in spodbuditi kritično misel, ki naj pretrese vsakdanje danosti in preko filozofskih spodbud pride do lastnega spoznanja. Mimo avtorjev mora prednost dobiti sporočilo oziroma vsebina misli in njene interpretacije, ki naj združno vzpodbudi mišljenje. Ker se zdi, da trenutna oblika razdelitve oblasti in njej pripadajočih pravic preko zasičevanja sogodi usiljuje predvsem anemično sledništvo, je vsak zgib, ki to razbija vreden poizkusa. Toda, V ozadju je vselej problem, na katerega opozarjata Boltanski in Čapelo v knjigi The New Spirit of Capitalism, kateri pravi, ta, da je trdovratnost kapitalizma ravno v tem, da je zmožen poce vključiti oziroma umestiti tudi kritiko, ki mu nasprotuje. Ob tem velja opozoriti, da filozofske majce niso neposredna kritika kapitalizma, temveč predvsem povabilo k premisleku, ki pa ima lahko raznorodne vsebine. Seveda tudi tiste, ki preizkušajo vsakokratno politično in gospodarsko ureditev. Vseeno se ob tem lahko vprašamo, zakaj je morda ravno filozofija ena izmed redkih disciplin, ki lahko pod postavi postaviti kapitalističen produkcijski način, pri tem pa ne postane sestavni del njega samega. Odgor se seveda nahaja v nuni nezdružljivosti. Zaradi strukturnih razlik filozofija in kapitalizem ne moreta sobivati, Razen v kolikor se eden kar se malokrat doga tudi v našem času, preko merov ne podredi drugemu. Da filozofija in kapitalizem nista združljiva, priča predvsem pojav nekonvencionalnih oblik vršenja filozofije, čeprav se največkrat zadi, da so ti poizkusi predsem proizvod omenjenega ekonomskega sistema. Ko nas filozofija preseneti v lokalu, Ker so prej brsteli v polski vici in estetske sodbe v političnih meneštrah. Tukaj imamo mislih predvsem uh, pojav tako imenovanih filozofskih kavarn, filo ki so, so se razmahnile v Franciji, ali pa na majicah, s katerimi naš tečen tok misli in konstelacijo podedovanih pomenskih gotovosti spodjedajo idoči, najprej pomislimo ravno na kapitalističen produkcijski način. In sicer zato, ker slednji v boju za preživetje ali v pohlepu po prestižnih dobrinah sili posameznikov intelektualne zmožnosti k izmišljanju neverjetnih poklicov in proizvodov. Če se filozofija pojavi tam, kjer je ne pričakujemo, je prvi strah, ki nas prevzame odet v skrb, da gre pri tovrstnih novotarijah zgolj za iskanje novih poslovnih priložnosti. Ker kapitalizem ne odreka obstojen kvalitete samo tistim rečem, ki vzbuje v posledično dobiček, bi lahko pomislili, da se filozofija v prevzemanju neobičajnih oblik lastnega vršenja bori za preživetje. Vendar pa bi bila takšna po življenju, ki peča gonija v resnici morilska gesta. Pristajanje na vnaprej določene strategije bi pomenilo zadnje dejanje izbrisa filozofije v obliki samoizničenja. Podleganje tržnim zakonitostim bi namreč predstavljalo konec tega določnega zadržanja do sveta, ki ga odlikuje za vidljiva stopnja odprtosti in svobode. Kadar filozofija podleže to rodnim pravilom, preprosto preneha biti to, kar po svojem bistvu je, torej prisna radovednost oziroma neprevzetna radost Kakor Kako je bilo povedano v vodu, to je rodna pravila filozofije Evropaja za njeno glavno odliko, ki jo predstavlja iskreno vpraševanje, ki v svobodnji odprtosti ne določa svojega vprašanega in ne somniča do vseh gotovosti. Skratka, tržna spremljivost bi za filozofijo pomenila svoje vrsten, uh, pardon. V, uh, v prevzemanju novih načinov lastnega izraza filozofiji ne gre toliko za preživetje, kot za osvoboditev. Uh, Toda vprašati se moramo v osvoboditev od česa. Ne smemo pozabiti, da je bilo vsaj do nedavnega vršene filozofije omejeno predsem na zato natančno odmerjene prostore. Filozofija je bila mimo intervencij briljantnih umov, ki so od časa do časa pretresli naše vsakodnevne dojme, omejena na šolski inkubator. je kaj naj bi bilo pri tem spornega? Nezmožnost v polnosti prisnega vršenja radovednosti v okviru institucij izrašča iz istega razloga kot nemožnost obstoja filozofije prodrejene logiki trga. Tudi šolam namreč kraljujejo pravila, ki do določene mere onemogočajo odprto spraševanje, svobodo izbire in zagubljanje arbitrarnim izključitvam. Ker šola ni zgolj raziskovalno središče, tenče krati tudi tovarna in dresura teles, bi bilo naivno misliti, da zane ne velja zakoni ponudbe in popraševanja. Za primer, bolonske deklaracije, ki teži pri artikulaciji smisla izobraževanja, ni nič drugega kot poskus učinkovitejše proizvodne uporabe proizvodne uporabnih in krotkih teles, ki odgovarjajo popraševanju po delovni sili. Tako kot vsaka fikcija, ima tudi kakšne v krasni novi svet povsem dejanskih odsel. Neodprtost, temveč učinkovitost, namesto zanimivega uporabno. To so kategorije, ki jim sledi sodobno šolstvo. Še posebej danes, ko imamo natančen pogled v omenjeno deklaracijo, se težko slepimo, da je šola imuna na zahteve trga in predstavlja avtonomno dejavnost mišljenja. Posledično lahko trdimo, da je vprašanje prisnega vršenja filozofije v okviru šole vsekako na mestu. Za preživete filozofije v okviru šole so zaslužni tisti filozofi, katerih virtuoznost in intelektualna širina dopuščata spoznanje določilnic prostora, na katerem darujejo svojo misel. Šele to spoznanje namreč omogoča neodvisnost pravil, ki jim je podvržena šola. Vkolikor tega spoznanja ni, potem je posredovanje in preizkušanje znanja zvedeno zgoljno ugotavljanje in popisovanje v sposobljenosti in študentov. Izpitno vpraševanje postane ekonomija ponudbe in vpraševanja, znotraj katere je le malo prostora za prisno mišljenje. Ponavljanje dejstev in kataložno naštevanje presodita vred spomina kot povred mišljenja. Najbolj zabavna osebna izkušnja, ki potrjuje zgoraj, povedano se mi je zgodila v času študija na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer smo pri enem od dobili vprašanje in govore naprej. To samo potrjuje tezo, da šola proizvaja uporabnega in neautonomnega subjekta, čeprav na tej fikciji slovni celoten demokratičen sistem. O autonomnem subjektu nam sekakor, na vsakem koraku govorijo to, da bi nas prepričali v njegov obstoj. Zavedati se moramo, da jezik vse kakor ima svojo moč, predvsem kar se dela njegova ontološko razsežnost. Mar si katere bitnosti mimo jezika nimajo nikakršnega obstoja, a jih kljub temu ujemljamo na vse resno. Um, tudi zato lahko v Wittgensteinovih filozofskih raziskah preberemo misel, da je filozofija boj proti začaranju našega razuma sredstvi našega jezika. Filozofske majice se kot povabilo k razmisleku trudi vzbuditi tisto zmožnost, ki je edina sposobna preizkušati fiktivnost naše vsakodnevne resničnosti in nje neuredite bi lahko rekli, da država kot samostojna bitnost obstaja mimo jezika. Na kakšen način lahko nekaj takega, kot je država jamči, obljublja, izvršuje in pa tako dalje? Ali ni je subjekt tista fikcija, brez kateri demokracija podprta z liberalistično ideologijo v hipu razpade? Upravičenost demokracije namreč je na podmenja otonomnega subjekta, ki naj bi bil na podlagi vsebine lastnih pripričan in vrednot sposoben vzročno določati svojo voljo v okvirih liberalnega ideološkega okvira autonoman zgolj, vkoliko od njegovo voljo določajo rezultati, ki jih proizvede nemu lastna, presodna zmožnost. Svoja autonomnost pa izgubi takrat, kadar ga v delovanju ženejo njegovoj volji tuje rodna načela. Odločanje, ki proizvede določitvene razloge volje, je v tako razumljenje autonomnosti omejeno na zavesne kognitivne procese, saj je z nezavednimi vzgibi zelo enostavno manipulirati. Sledeč liberalizmu svobodno presojamo in delujemo zgolj takrat, kadar smo edino določilo lastne volje. Demokracija svojo upravičenje nahaja v akumulaciji volje avtonomnih subjektov, ki vzpostavljajo voljo večine in sicer tiste, ki vseb obsega zgolj svobodnih odločitev, otvornost možne posameznike. Zato na demokratičnih volitah ne morejo sodelovati mladoletni, ker še niso zakonsko odgovorni za svoje dejanja. Drugače. Demokracija ni mogoča brez, če naj temu tako rečem, neke vrste izbrisa, kar še posebej lepo potrjuje izbris, ki ga je na svoje koži občutilo precejšnjo število slovenih živečih posameznikov. Mladoletnim osebam je torej onemogočeno politično odločanje, boj zato, ker še niso sposobni avtonomnega odločanja. Zastavimo si vprašanje, Marni je v konstrukt liberalne ideologije, ki je vzpostavljen, da bi upravičil specifično distribucijo oblasti podprto specifično obliko gospodarskega sistema. Po mojem mnenju nas pri trdilnemu odgovoru, sveda s čepcem soli, kot se rado reče, napeljuje marsikatera študija izpostavil pa bi samo Milgramov poiskus, je pokazal, da je večina na volna izpolnjevati zahteve avtoritete. Zanimiva je tudi študija Žana Leona Bovaja z naslovom Sprav liberalni sužnosti, v je pokazal, da fikcija svobodnega odločanja povzroči predvsem to, da posamezniki izsiljeni izbiri podelijo pomen svobodne odločitve. Ne samo, da psihoanaliza ugotavlja notranjo razcepljenost vsakega subjekta, tu so še vplivi okolja, medijev, kulture, družine, ideologije in tako naprej. Torej, če se vrnem nekoliko nazaj, da ne bi zašel predaleč, prisnost filozofije v okviru šole torej zagotavljajo virtuozni profesori. Tisti, ki pa v želi po družbenem pripoznanju, izrabljajo v privatne namene, botrujejo na stanku nekonvencionalnih oblik vršenja filozofije, med katere sodi tudi posredovanje filozofije preko ljudske nošnje. Če se Obregnem še nekoliko, oziroma, če si sposodim še altiserija, lahko pritarjoče zaključim, da pač šola predstavlja enega izmed pomembnejših ideoloških aparatov države, se proizvaja tisto vrsto vednosti, ki povratno osmišlja privledujočo obliko razdelitev politične oblasti, ki le temeli na določenem uh, produkcijskem načinu. Ideologija je namreč lista, ki usmišlja reprodukcijo produkcijskih sredstev, kamor spada tudi reprodukcija delovne sile. Čeprav pogosto krat mislimo drugače, je zveza vedno soblas objekt, ki je v svojih delih izpostavlja Foko mnogo tesnejša, kot se zdi na prvi pogled. Um, autonomnost šolstva pa je fikcija z dolgo zgodovino. Um, v času, v katerem je obstaja vredno samo tisto, kar je koristno oziroma dobičkonosno, se mora torej prisna filozofija boriti za svoje pravice. Obse splošnem prisotnem odklonilnem mnenju o smiselnosti vršenja filozofije, ki svojo temeljitev črpa predvsem iz predsodka, da gre prislednji za neopremljivo, nekoristno dejavnost, ki boj, da ne proizvaja neposredno izmerljivih učinkov, se je torej porodil zgib da bi to vrstno stališče omajali z neposredno v filozofskih misli v sodobno urbano okolje. Ker vsakršen nasilen karakter poseganja v družbeno telo v naprej sprevrši temeljno poslanstvo filozofije, je bilo potrebno izbrati medij, ki bi omogočal zadostno število naključnih ključnih križanj, krati pa bi dosegal najmanjšo raven usiljivosti. Kljub številnim omejitvam so se kot preizkusa najbolj vredne izkazale majice, Saj ob gibljivosti njihovih nosilcev filozofije vnašajo tudi v najbolj neobičajne in vsakdanje družbene prostore, ob enem pa svoje sporočilo posreduje tako nejmo, da zadane samo tistega, ki nanosmeri svojo intencionalno napirjenost. Vendar pa umeščanje filozofije na majce zaradi njihove površinske omejenosti razklepa tudi številne probleme, ki zadevajo ostreznost posredovanja filozofske vednosti. Skopost proste vršine blaga namreč dopušča, da na majice umestimo zgolj krajše miselne note, zaradi česar prednost pred ostalimi dobijo odmevnejše oziroma zgovornejše misli. To pa v ničemer ne zmanjšuje težavnosti izhodiščne zagate, ker resnica ni kovanec, ki bi prosto krožil žepa iz žepa v žep, teneč je bistveno vezana na izpeljavo, ki do nje vodi, Posamečna misel, prikrajšana za sklepalno vejevje, na katerem je izrasla, deli enako vsodo kot prosti brez telesa, ve primerjajsta Hegelovi. Ob dejstvu, da vsakršna resnica zahteva miselno pot, kar pomeni, da si filozof in filozof ne morete deliti se do svojih naprezen, temveč zgolj opravljeno in neopravljeno delo, je bilo potrebno iz reke na majcah dopolniti z vizualnimi korelati, ki poskušajo spostaviti most med izhodiščem in ciljem. Vizualizacije, ki spremljajo filozofske misli, poskušajo vlajšati premostitev prepada, ki nastane, če gledalec sreča je zjavo vropano za miselni ki jo sicer naplavlja. V želji po spodbodevanju mišljenja se vizualne interpretacije posredovanih misli poslužujejo različnih strategij. Nekateri zmednih njih poskušajo čim prišlejše podati vsebino izjave, spet druge so namerno zavajajoče, saj je protislovje eno izmed najmočnejših gibal mišljenja, kar dokazuje celotno obdobje nemške klasične filozofije. Po samični vizualizaciji pa se izjave sposodijo tako, da jih umestil v povsem nov, običajno sodobnejši miselni ukvir, predvsem zato, da bi upozorile na pomenljivo sodaljenih pogledov tudi za današnji čas. Tukaj bi sicer mogel uskočiti Luka, ki je avtor vizualizacije, vizualizaciji, ker kot rečeno, jaz kot filozof se v Samo vizualizacijo filozofije nisem spuščal, to je sicer tudi predmet njegovega magisterskega študija. Jaz sem prenesel samo par primerkov, da bi pokazal, katere izmed majc recimo se trudijo pristno posredovati sporočilo, katere so namenoma izkrivljajo oče. Pa mislim, da sem če še celo ta glavne pozapil. No, ampak recimo, tukaj je primer Wittgensteina in njegove slovite izjave, meje mojega sveta, meje mojega jezika so, meje mojega sveta, gre za zelo znano izjavo, kar omenjam zato, nekak v kasnejši fazi se projekt trudi, da bi dal poudarek mogoče manj slavnim izjavam, ne takim, kot je, recimo, tako skoraj si poznajo. Recimo, tukaj je primer hudomušne izjave, hudomušne interpretacije, Ker je že sama izjava tako nabita, da, da, da bi jo bilo moč uprizoriti na, na mnogo drugačnih, m, mogoče bolj ali manj posrečenih uh, um, vizualizacij. Ampak kot sem rekel, to je mogoče primer hudomušnega pristopa. Druga, ki si želi bolj prisno podati sporočilo, je mogoče ta heglova iz znanega spisa kdo misli abstraktno, ki pravi, mislite abstraktno, reši se, kdor se more. Um, samo vizualizacijo se uh, geometrične prvine, kot so kvadrat, uh, trikotnik in tako naprej, predvsem zato, da uh, ponazorijo uh, samo kategorijalno mišljenje. Uh, zdaj, nažalo se v iz podrobne analize ne bom mogel spuščati, ampak uh, že sama ta nemoč, uh, vožnje s kolesom, s kvadratnimi eh, kolesi, pač po ponazarja, eh, kako močno smo upeti v samo kategorijalno mišljenje. Eh, Tut še ena izmed recimo, eh, še ena iz vizualizacija iste misli, ki samo govori o tem, na kako različne načine je moč eh, pristopati eh, k vizualiziranju filozofskih misli, je pa eh, tudi avtentična primer oziroma potilo zanjo bi lahko našli v sami fenomenologiji duha. Gre pa pač za to, da z neko kategorijalno mrežo, spojmovno mrežo, nikoli ne moremo celoti izčrpati neke organske celote. Prej se je pojavil še Konfucij, o katerem bi spregovoril besedo ali dve, Tukaj je Luka se odločil, da bo citat umestil v aktualno dogajanje, čeprav mu je s tem že podelil neko novo osebino, ga je umestil v nov kontekst. Predvsem ta citat, plemeni človek, ni urodje, opozarja na to, da se zmislijo posameznikov, ne da svobodno vrkoved, kot vemo se je Konfucija misl, Konfucija misl na kitajskem pogosto krat izrabljala v partikularne politične namene, tudi zaradi tega lahko govorimo o konfucijanizmu in pa konfucijanstvu, konfucijanizem kot ideologija, ki se iz tega razvije. Tudi, če smem upozoriti, v Sloveniji pač predvsej popularna lakanova misel, ampak se z Lakanovim imenom pogosto krat rukuje kot z nekim urodjem, in, in se pod tem imenom skriva marsikaj, kar ni Pač, uh, lakanovskega, če tako rečem. Um, to mogoče, tako če nakažem, najbolj te osnovne temeljne strategije probleme, na žalost v tem, uh, da je trenuten ozorc precej nereprezentativen, ampak uh, jaz močno upam, da se bo Luka potrudil in bo v kratkem, v kakšnem mestu dodal vsak še par vizualizacij. Načeloma je pa ideja v tem, da bi se te vizualizacije saj potencijalno v neskončnost širile tudi za primere um, istih misli. No, in če se zdaj vrnem nekoliko nazaj k delu te predstavitve, um, omejeno slikovnega posredovanja jezikovnih enot naplavlja težavo, ki ter je dodatno pojasnilo. Ker je slika zaradi lastne strukturne omejenosti v polju mnogo smiselnosti vsakršne izjave, vsele na dati prednost posamičnemu branju, tvega očitek, da se vzpostavlja kot edino možno razumevanje podane izjave, kar na vsak način vključuje očitanje nasilja. Zagata pri vizualizacijah je povsem enaka, kot pri poskusu približevanja Boga skozi podobo v krščanstvu. Približevanje teoretskemu razumevanju Boga skozi podobo je namreč ne malokrat proizvedlo gibanja, ki so si ob zatajitvi razlike med podobo in njenim referentom delile lastninsko pravico do tolmačenja božjih prilastkov. Sklicevanje na posledno resničnost ekskluzivističnih podob Boga je gojišče marsikaterih današnjih političnih vrelišč. Po mojem mnenju enega izmed takih prav gotovo predstavlja vojna med Izraelci in Palestinci. Um, že res, da ima ta vojna mnogo plastne razloge, vsekakor pa mislim, da lahko, uh, njen na Marsičem, da lahko sklepamo, da njen na bojem Marsičem iz uh, nasprotovanja med določnimi podobami bogaj, iz katerih izkajajo tudi razlike v identitetah. Um, se je, da se tukaj ne bomo spuščali v zgodovino sionizma in problematičnost holokausta kot opravičila vojaškega nasilja, ki vsekakor neozdržno privlačita filozofski premislek, Uh, temveč uh, bi radi upozorili samo na to, da je podoba, ki se izreka za posledno resnico upodobljenega vsele jedro nasilja. Um, po mojem mnenju ni nič ne če so ljudje v počitku njihove sobote upozovali uh, vojni teater iz Griča ob tem pa so tolili v rogove, kar je sicer del njihovega religioznega obredja. Um, sliko o tem dogodku je objavilo naše dnevno časopisje. Um, nasilje kot gesta, prisilne vsebine, vselej hrepo ni po racionalnem upravičenju in ker si ga zelo težko pridobi, se v učini primerov napaja v religioznem izročilu. Um, tudi bivši ameriški predsednik, gospod Bush mlajši, je svoje vojake vsele pospremil znamenitim God bless America. Torej, zveza med podobo in nasiljem je prav tako tesna, kakor razveza med vednostjo v oblasti in subjektom. Če se pomodim nekoliko še pri uh, terorizmu, ko smo ravno na, pri vprašanju vojaških posegov in tako dalje, po mojem mnenju terorizma ne smemo povezovati zgolj specifičnim načinom bojevanja, saj poteka tudi na duhovni in spoznavni ravni. Ne res, da samo nenapovedani napadi na civilno prebivalstvo posebljajo siljevanje pravila igra. Žal to, da često je vojaški terorizem predvsem odgovorna tistega, ki poteka na politični ravni. Če se obregnemo še ob našo resničnost, um, mar niso koncentracije lastništva tiste, ki ne malokrat odločajo, o čem in na kakšen način se bo poročalo. Mar ni to terorizem usiljenega pogleda. Um, predvsem zaradi tega velja poudarek, da vizualizacijo filozofskih citatov, v razliki do sklicevanja na posledno prisnost božjih podob, temelijo na zavesti, da vzpostavljajo zgolj enega izmed možnih smislov upodobljene izjave, ki v neizključujoči obliki dovoljuje tudi ostale neuresničene rešitve. Več realizirana vizualizacija teži k temu, da bi preko svoje pomankljivosti napeljala na tiste, ki jih je njena uresničitev izključila. Filozofske majce se torej trudijo spodbuditi tisto vrsto mišljenja, ki bi bila somničava do vseh upodobitev, tudi do tistih, ki poskušajo lajšati razumevanje misli, ki jih posredujejo same. Filozofske majce skušajo spostaviti držo, ki bo zadržana do pomenskih gotovosti, ki jih spostavlja osiljena pogosto združevanja predstavnih dvojic. Um, kot ugotavljata Locke in Hume, neprestano povezovanje dveh predstav ustvari vtis, da med njima obstaja naravna zveza. Danes so po mojem mnenju na tak način združene predvsem predstave, ki jih v jeziku predstavljajo izrazi pravičnost, demokracija, prosti trg in podobno. Tudi zato je danes heretično razmišljati o demokraciji kot nepopolnem in nepravičnem sistemu, čeprav vemo, da je zavezojočnost večinskega mnenja ne malokrat sofisticirana oblika tiranije, kar se še posebej lepo pokaže, kadar večina odloča o manšini še posebej tisti, ki jo je izbrisala iz registra sebi enakih. Ob tem velja tudi izpostaviti, da si isnovanje filozofskih majc ne pravice do artikuliranja sprememljivosti njihovih vlog, Saj je najbolj znemirljiva ravno nemožnost napovedi njih gibanja in uporabe. Kljub temu se zasledovanje razvoja projekta osredotoča predvsem na majice kot vidne izjave posameznikov, ki jih spremlja reakcija na ključnih sprejemnikov. Izhodišna zamisel je bila, da bi majica nastopala kot performativna izjava, ki posledično vrača filozofijo v običajno okolje, s čimer potiho spodbuja kritično misel, ki naj razbije usiljenost pasivnega zasičenja z ugodi. Predpostavka celotnega vzgiba pa ima sidrišče v pripričanju, da filozofija ni privatna last, je kot določena dispozicija mišljenja razpršena tudi med posameznike, ki se sicer poklicno z drugimi področji. Majce si želijo biti miselne bodice, ki ljudi presenetijo v najbolj vsakdanih in življenjskih okoliščinah, torej tam, kamor filozofija zaradi negativne konotacije redko kdaj poseže. Čeprav filo-gerilo zavrača utilitaristično vrednotenje filozofije, vseeno poudarja koristnost njenega obstoja, čimer se od odklonilnim odnosom do vsega, kar je povezano s filozofijo. Vendar pa projekt razloge za odklanjanje filozofije pripisuje tudi specifičnim filozofskim praksam. Predsotko, ki trdi, da filozofija nima neposrednih učinkov na našo realnost, po mnenju filozofskih majc, botruje tudi To je strokovne javnosti, ki v svoji hermetični zaprtosti včasih služi zgolj proizvajanje vednosti, ki naj povratno temelji njen obstojen istovetnost. Večkrat ravno znanstvene skupnosti, ki ne želijo predstaviti svojih isledkov, v širše dostopni obliki uspodbujajo odklonilen odnos do vsebine, ki jo ustvarjajo. Seveda k negativnemu razpoloženju do filozofije primore tudi globoko na vsedlina, ki izhajoči iz grškega poezis po delom razume zgolj dejavnost, ki proizvaja od sebe neodvisen rezultat v obliki blaga. Ker si mišljenje, posredovano z jezikom, težko izbori dostojanstvo dela, poskuša vračanjem filozofije vsegdanje okolje pokazati, da delo besedni ni zanemrljivo in da filozofija ima neposreden učinek na okolje, čeprav zveza med vzrokom in učinkom, pri tem ni vse le očitna. Nikako ne gre pozabiti, Da, predvsem besede vzpostavljajo horizont, skozi katerega motrimo svet, in vzpostavljajo koordinate, na podlagi katerih ukrepamo. Torej, besede dajo pomen našemu bivanju. V oziru na to, da naša družba temeli na strogo zamejeni distribuciji pravice do glasu, ki temeli izključno na arbitrarni določitvi normalnosti in točke prehoda iz nedoletnosti, se majce, ki mislijo, trudijo a da bi k slišanosti pripomogli tudi tistim, ki jim leta odrekajo pravico do oglašanja. Pri tem imajo med drugim v mislih dijake, ki se v dobi intenzivnega zavračanja po autoritetah podedovenega pogleda na svet prizadevajo, da bi razvili avtonomno mišljenje, pri čemer jih ogroža politično nepripoznanje njihovih stališč, kar se kakor sili v golo sledništvo. Seveda pa majice niso namenjene zgolj dijakom, temveč vsakomor, ki v njihovi sporočilnosti in obstoju prepozna smiselnost. Um, ker je projekt Filo Gerilo šele pred kratkim v sveta in še ni uspel prerasti in stanja, ni moč kritično oceniti njegovega dometa. Uh, z z spletnega domovanja pa je postal dostopen javnosti, s čimer je omogočeno, da njegovo temeljno izhodišče in vse ostale prvine postanejo predmet obči kritike. Internetna stran, ki je namenjena projektu, ni zgolj spletna trgovina, ki je omogočena kup majc, temveč težih temu, da bi postala vrilišče mnen, ki zadevajo filozofije in oblike njenega vršenja ter posredovanja. Um, tudi vam velja obče povabilo, da se vključite z zlašnimi predlogi citatov ali vizualizacijami, ali pa pač, da izraste svojo kritiko, če tudi bi bila zelo jedka. S tem pa jaz uh, svoj del predstavitve um, zaključujem. Ne zna, ja spravljam eno vprašanje. Vi ste včasih medije tu lišje takavte, na Vojko. Lišje, Ja ja Kaj je tem? To še eksistira, to zadeva. Mislim, tu, ali mesto bi se... Ne, spok, če še eksistira, to zadeva. Vprašanje je, če ta lišija, kak se je zgovori, še eksistira. To nije niso ni, ni zemski projekti. Ja. To niso svoji svoji projekti. Zanima me, če ta lišija na Amsterdamu, Rotterdamu, Utrejko, ali kjer žije, če, je, če to to še eksistira. Pri nas pa vem, je, mislim, da je, begno? Na prvi gimnaziji so da delali neka časa, nekaj časa, bil moderator, umar krati se. Zdaj pa nije, Pa Ker mislim pa, da še malo spretno stran, še. No, bale, nekaj, da, da. To, to, se zdi, to se mi zdi povezano. Na to Vse kakor. ni treba, da so stvari omejene na filozofske zvezde. Vse tudi svoj citate. Jaz bi mogoče omenil samo nekaj. Pojavlja se velikokrat v pač nek očitek da pri tej stvari ne gre za nič novega. In men se zdi, da ta očitek zgreši poanto, ker ne gre za to, da bi bilo kaj novega. Gre za to, pač, da, se, da se z Lukom odločila, da, da preizkusila, kako to deluje. Ne gre pa za to, da sva pač, mi dva avtorja ideje, ne, ker tukaj res ne gre za avtorstvo. In men osebno bi bilo še najbolj drago, da bi pač, si nekdo v neki obliki nadeil svojo misel. Pa mogoče bi izpostavil tudi, če uh, poskusi omeščanja filozofije na majce niso novi, um, lahko na spletu najdemo kar nekaj takih strani. Zdi pa se mi, uh, da vsem zgrešijo bistvo posredovanja filozofije, uh, ki sem ga skušal v tezo, da misel Oropana za svojo izpeljavo je tako kot ut brez telesa, skratka, nima pomena, ker je Evropana za svoj kontekst. Po večini se posredovanje filozofije na majcah omeji na posamične izjave, ki jim je dodan portret avtorja, včasih tudi tone in to je pač celotna uh, zgodba. Skratka, ne gre niti za interpretacijo, ne gre za, ne gre za upodobitev, ampak za golo omestitev neke izjave, ker nasplošno se mi zdi Problem, ki jo izpostavlja omejenost prostora. Neka posamična izjava je vsekakor premal, da bi lahko prisno razumeli njeno sporočilo, še posebej te kondenzirane nabite izjave. Sje pa kakor. ta projekt, ki ste ga vi umenili zelo blizu temu. Kaj sem za, kak bi rekel, distribuiranje nekih zamisli. Na splošno? Se mi zdi, da so zelo, tiste zavisti, ki so, so nastali po totalnem napuščanju, vsak napi svoje vrstice. Tako je. In so prišli čisto napuščeni. To je čisto antiteza do, do, do filozofije. Zakaj je ta antiteza filozofije? Ja, ker tisti izreki z... so nastali po totalnem napuščanju. Ja, to, ja, težko je najti eno filozofijo, ki upravi čuje tisti Zakaj? Ker so nastali več tic po vrsti. Zakaj je to antifilozofsko? Ni vedno, kaj je prvi napisal. Zakaj je to antifilozofsko? Ja, ne vem, jaz sem tudi ta filozofija, pa, pa na ključem, da sem malo skrega, ne. Polika, pa pa tak. neka formalnost. Če bomo delali filozofijo, ste vedno bomo metali kocka, ne. Tempo... ne vem, da ne, ne se zdi, da ni to dobro. Ni nič Da je neka intencionalnost, torej je v filozofiji malo več, ne da proračuna. to je ideja No, sej, Ampak, če se dobro, tukaj. Uh, no, to je zelo je bilo Če če. je Ne, pač raz, razlika, kaj je filozofija in kaj ne, to se ne bi izpuščal, ker je pre teren, ampak recimo uh, mogoče je razlika v tem me, me, med tema dve, dvema stvarima, ravno tem, da se tukaj pač poskuša res neposredno z nekimi filozofskimi izjavami po, po, poseči, še so tudi na ključne izjave lahko zelo filozofske, ampak ni pa nujno, da so vam. Ki se da je kot pomenilo, da te filozofije nošnje, kot se jim Te filozofije filozofskih nisem razumel tam v prvem delu, ko si približno 3-4 kret po krat da Ideja izdelovanja teh filozofskih majic, seveda, ni v tržen v teh majec. To se mi nekako ni izdela pomembno. Ne? Še z lastim jaz z tega živlika, ker si je v nek način posebno povedal, da te majice so način protesta proti ne vem, liberalizmu, tržnemu kapitalizmu in tako dalje. Ne? Tako da sploh mi jasno, zakaj bi morali zdaj ti, ne? zakaj morali bi stvarjalica teh vzlohkih majec, tako zelo poudarjati da ni da v tržini tih majec. Ne. Čez vlasti nekaj ideološko sporočilo kritika, ki te vidimo. A, tako to je malo izmenjeno v smislu, da se drse preveč upravičuje, da se odpožuje. To mi nekako ni pasalo. Ne. A, mislim, da se boja Druga z onga, ki me je zmotila, je ta, Da v tej ki je tako zelo poslušljiva, in tako ni jasno, zakaj je ta ideološka konceptualizacija, s katero poesnuješ motiv, tako da prišla do izbiri teh majic, veljala samo za majice. Zakaj to ne velja za druge oblike propagiranja filozofskih sredin, zakaj to ne velja za ne vem. Akcije tipa Ljusje, čem se razlikane med majico kot nosilcem in trainera ali ne vem Kinder ne, zameš Kinder jajčko in od je ne, nekaj nekom misel, je ne, torej ne, ne, ni jasno zakaj bi to deljalo samo za majico, ne? Ali da to je ustredelitev za kozosko lahko bi bilo Ne, za, za program propagando, ki se izražil skozi druge načine, ne, kot rečeno. Če sem sve nekaj povedal, to je prva ideja. Ja, ampak ne, on je zgradil celo mrežo teh pojasnil ravno skozi majice. Ni pa jasno, ne, zakaj bi to pojasnilo, ta utemeljitev, veljala samo za majice. Ker se mi zdi, da velja bistveno širčo. In tretje, tretja misel, ki mi pridu na pamet, te, te dvajne so super, ne, krasne, ne dajo vse. Ampak zdaj pa naslednja misel, ne, ki zadeva konceptualno razmejitev. Nekaj zgledajo, da so akademske. Ne. Kaj je za njih značilno? Značilno je, da bolj nekaj se referirajo na enega filozofa. Pa je Konfucij, pa je Friedrich Stein, pa je Heber. Ne. In so jasno, asociacija nekega filozofa. V tem smislu so akademske. A pa po drugi strani, če ena taka vsebilska, akademska sporočilna vrednost, drugačno od tega, kar je že Branko začel, od sporočila nekega Lodilošieja, kjer, kjer je tista še vedno filozofska, ampak ni tako jasno asocijala nekega filozofa. Ali na drugi strani, če rečem, Ne, nekaj tredno nazaj sem to idejo z nemajte tega Janša, posvet malo s tem Janša, ne, ki je žil. Janša, ki toži celo kup cel ljudi. Ne. In je prišel nekdo ideja, da bi naredili majice. Ne. In si se dve vrsti majec, črne, na beli podlagi, belem in črni podlagi, in se šli eno akcija, Ti ste črme na beli podlagi v ki bi nosile ne, naslov, ime, Poli že Janša toži, ne toži, to te majice bi nosili vsi, ki jih tam Janša toži in jih ni mava. Tiste ste na, bele, na črne podlagi je obratno imele napis Janša me še ne toži in bi jih nosili vsi drugi. Ne? <laughs> Skratka, ne? Zdaj pa <clears throat> okay, rekel boš, da to nima izredesnega filozofke, ki taka majica. Ne? Ma pa neko bolj družbeno angažirano sporočilo. Ne? A tako, če želiš, lahko dobiš tudi kombinacijo oboje. Kaj, skratka, reč, na konceptuarni ravni bi lahko dobil tri nivoje uh, sporočilnih teh tmajec. Ene, te akademske, ki jih ima ta vidva, asociacijo na to visoko filozofijo te modrece in potem neko ironijo na njih, ali neko minimalno družbeno aplikacijo. Druge so, tega tipa, da so neposredna intervencija v družbeno kulto realnosti, recimo imaš napis, kaj zvem, uh, mislim, torej nisem Janša, imaš direktno asocijalstvo, ki, ki je posredno akademska, zdaj, zdaj, nisem spet obladem s temi narostnimi, kaj ratifikacija NATO, ampak ko bomo sprejeli prav za 2007, Mislim, kup stvari, ki so čiste argumentacijske zmote, ne, Maš to, ne, ja? Ne. Moje vprašanje je bi prvič, zakaj to ne sodi na te vajne majice, in drugič, ali se strimeš s to mojo ceno, da bi lahko v grobem tipologiziral, ne, te tri nivoje sporočil na majicah, prvič, so te akademske vajne, in mojo vprašanje je, zakaj ste se samo na to omejila, drugo je, recimo, če imaš napis, mislim, torej nisem Janša. Ne. To je očitno asocijirana cobito ergo sum in asocijirana Dekarta, Vkrat je neka intervencija v politično realno ne. In potem imaš taj tretji nivo, ki pa niso najposredno filozofske majice za neko filozofsko ne, sporočilo, ampak daje preprosto misli. Recimo Janša Ui. ne, še ne toži. Ajde, kaj bi zate E malo sem skupaj za razmislek, to so recimo, trije nivoji a, sporočil, sporočilni vrednosti, kako Sedinske vrednosti sporočil, ki so vse po svoje mišlenske, sedinske, po svoje sedinske mišlenske, filozofske, se spodbuja v mišljenju, ampak je doza za ti ali pa neposredne asociativnost in ne, filozofija pa različna, Kaj bi to je bilo izpostavljanja da, da um, živ, ker, ker sem že kar prv, prvem pač odgovor tako da najprej odgovor na prvi pomislek a ne pač uh, v zvezi s prekomernim upravičovanjem. Ja. Um, to je bil edini resni, ne um, ne, to je bil edini bom rekel, resno izražen ob, z zopernajn projekt um, da pač, gre za idejo, ki poskuša um, ustvariti nek gmotni dobiček, ker jaz sem pač po izobrazbi filozof, uh, kar pomeni, da pač nisem preko premožen. Uh, ja. no, ampak hotel sem reči to, zakaj sem, jaz, zakaj sem jaz to izpostavil. Jaz sem to izpostavil zato, da pokažem, da bi se tak poskus, če bi imel tako podmeno, izrodil. Ker so strukturne razlike, tako velike, da pač vselej, okolikor naj prenaša prisno filozofsko ambicijo, propade. To bi pomenilo, če bi sledili neki tržni logiki, pomeni, da prilagajamo tako vizualizacijo, da prilagajamo tudi izrek iz reke. Meni se zdi, da citat Wittgensteinov o jeziku, po mojem mnenju, pač iz filozofskih raziskav, Vse kakor tržno ne bi bil zanimiv. Medtem, ko bi bil pa mogoče ta, mislim torej sem ali mislim torej nisem Jaša, verjetno bolj. Ne? Um, in uh, iz tega vidika hočem... Ne, ne, sploh ne, temu so se popolnoma odrekla, ker če bi naj vodila logika tržnega premisleka, verjetno ne bi bila v zgubi kar pač sva. Naj pač bom vodil neka prisna igrivost ali majca kot neko vsakdanje oblačilo prenese posredovanje filozofije ali ne in naj si bo akademska ali ne ali, ali pač nek nekonvencionalen način to, prene, ali filozofija prenese neko nekonvencionalno posredovanje. Spet je pa tako, da jaz bi razdelil dve ravni, ko govorimo o filozofiji na majcah. Kar zadeva same majce, njihovo barvo, obliko, vse to je podrejeno tržni logiki. Po kakšni ceni bo majca, kakšne barve, mo, ker treba je vedeti, da ljudje si želijo telirane, želijo si take, želijo si drugačne. In to je nek del, kjer se je pač uh, trgu kot je nemogoče izogan. Je pa drug del, ki se ga pa pač osvobodila, to je pa, pač izbira uh, citatov, ki pa, bom rekel, kater, vodilo katere pa ni bila nobena pač tržna požiljivost ali, ali kakorkoli drugače. Zdaj na drugo vprašanje, zakaj samo majce? Jaz sem pač danes tukaj bil uh, povabljen, da predstavim uh, pač majce kot take, sicer pa ta projekt ne vključuje samo majc, kot, kot vemo, So tudi plakati, nekaj plakatov je že izdelan. Majce so zgolj specifičen derivat tega projekta, ki je deloma povezan, zakaj na akademsko, še da to odgovorim, deloma je pač povezan z Lukovim akademskim projektom, če tako rečem, le je to predmet njegove magisterske študije, kjer se ukvarja z vizualizacijo filozofskih konceptov in problemov, problemov vizualizacije v filozofiji, tako da deloma verjetno gre tudi na, na račun tega, ker v osnovanju zaenkrat so bila pač sama ni bilo drugih ljudi, ki bi mogoče lahko zato, zato tudi je izbira citato, arbitrarna vizualizacija so do neke mere arbitrarne, ker v željeni obliki, v ideji, ko bi se to razbrstelo, ko bi bili različni avtori, bi se, bi se šele pokazali, a ne, pač ta razlika. A ne. In tudi recimo, kako bi rekel, čisto vsak človek je omejen na poznavanje, na lastno poznavanje literature in pač do citatov, ki mu spregovorijo. Zdaj, kar pa zadeva tretje, um, jaz v izsledišču nisem razmišljal uh, uh, dejansko na tak način, ker po svojem zanimanju, po ljubezni sem pač filozof in sem razmišljal o filozofiji kot takih, o nekih rezultatih filozofskega naprezanja. Nisem razmišljal o tem, da bi tako neposredno, recimo mislim, torej nisem Janša, da bi, da bi na tak način posredoval filozofijo, mislim pa pa, pa to ni, ni, ni mišljeno želivo, da bi bili vi mnogo boljši v tem kot pa jaz, da se verjetno tudi za to ni zgodilo, ker vsen, pač v takih projektih dajmo neko vsebno, nota, osebna nota zaznamuje neke take projekte. To so te pač odgovori, če nekako odgovorim, želel bi pa še nekaj reči, Uh, jaz sem želel izpostaviti v tem uh, svojem nastopu, na kakšen način lahko filozofija na majcah preizkuša neke postavke, na katerih temelijo politične ureditve in sistemi. Nisem jih pa izpostavil kot neposredno obliko kapitalizma. To dopuščajo v sebi preko sporočil nekaterih avtorjev. Recimo to, da Marks, danes praktično skoraj v Sloveniji, skoraj da ne, avtor, recimo Kapital in podobne knjige so v knjižnici dobijo na odpisu. S tem, da pač se v majce, preko majce vrne z neko svojo idejo, je lahko sredstvo preizkušanja kategorije sodobne politične ureditve. Nisem pa želel izpostaviti In upam, da se tudi tako ni razumeli, da bi bile majce kot take neposredna kritika uh, kapitalizma. In sem želel samo pokazati, da lahko nastopajo kot take, so pa lahko kritika praktično čemer koli. <gulik> ...ko ...na tiste točke, se vse Ja, jaz sem, sej, sej to je bilo tako, um, uh, ...v bistvu neka digresija, ki nima neposredne povezave z majco. Jaz sem hotel pokazati, recimo, na avtonomnega subjekta, ...sem se obregnu zato, ker samo ocenjujem, da gre za eno izmed fikcij, ...ki so potrebne, da neka ureditev politična ima smisel oziroma, da je smiselno, da njena utemelitev teče. In kot take, spet na podoben način, kot sem rekel, jaz bi pač avtonomnega subjekta sem izpostavil kot, kot sem rekel, s sem. solija. Sej, sej nisem dovolj sploh argumentiral, definiral, kaj po tem mislim. Ampak, da recimo filozofi nasprotnega pola, ne lahko spodjedajo tudi te kategorijo, ki se nam danes predvsej vsak dan je. Svoboden posameznik, ki se vse odloča na podlagi svoje volje, brez vplivov ali, ali tako dalje, kot možnost, ki lahko spodje neko tako temeljno točko. Lahko je, pa, mislim, lahko je pa praktično tudi karkoli drugega, ali, Ne nujno, za kogarkoli, ne? ker majice, uh, cilj majci je, da niso usiljive, da ne ponujajo interpretacije. Čeprav je vizualizacija, koker sem omenil, vse je usiljiva, vse le ponuja neko možno branje. Sicer pa v spontanem srečanju z okolico, pač vsak posameznik, ki na njo uperi svojo intencionalno napeljenost, skratke je pozoren do sporočila, ki mu ga posreduje, on lahko s tem sporočilom, rkuje, kakor sam želi. Zdaj, ali, ali se so preko tega sporočila z nekim ekonomskim sistemom, kot sta recimo eh, majca, eh, ta konfucija, ki ima ne, ne posredno. Eh, na, eh, kako bi rekel, neposredno govorijo o tem, da, da človek ni orode in potem napiše še spodaj, ne, na hrtni strani in nosi eh, made in public republic of China, ne, lahko opozarja neposredno na to, kakšno vrednost ima posameznik v neki taki urediti, kot don prevleduje v prevleduje na kitajskem. Ni pa nujno tako obranja, ne, izhodišče te izjave, to je bila Lukova interpretacija, izhodišče je bilo uh, povsem uh, konfucijevo, ne? Pač da, da se z nekim uh, človekom in njegovo zapuščino ne rukuje kot z orodjem, ampak sicer nasplošno lahko tudi upozarja na samo instrumentalizacijo človeka za doseganje pač ciljev. Skratka, kako nek posameznik uh, vsebino majce razume stvar njega, posam, njega samega in kako jo bo uporabil in kaj, na kaj jo bo na, napelil. Jaz sem pa pač ta problem avtonomnega subjekta izpostavil kot eno izmed možnosti. Nažalost, trenutno ni realizirane majce, ki bi se neposredno mogoče lahko um, up, um, kako bi rekel, povezala s tem je made in public republic of china to je spet bom rekel to kaj sem na začetku kritiziral se je liberalistično demokratični pogled na to zadevo ki se je na kitajskem dogaja gledeč ta isti pogled brez problema financira eh, proteste ministrskih karagov in tako naprej eh, srebi, dvojnost. Če je v mojem interesu pojemo, sistem kitajski neštima, ne? če je v mojem interesu, ne vem, ka, kak se on je on imenoval, ko so ga na hit, ka, ka Hitleri, kaj izpril s Kindi. je? Ne, kaj dočela? Kak? Papa, neki papa, kaj? Čratovski priimek Ne po so ga liberalni demokrati podpirani, kaj dolgo je pač šlo, ne? Hočem Ta celotna naša kritika dogajanja na kitajskem je tudi kritokinavska z našega zunega hota bjamo. Pa da. Se ste mi odpravajo, ne. Ne bo to, ja se daj potem. Ja sem hotel izpostaviti. sem hotel izpostaviti to, da danes to je moje osebno mnenje. Ehm uh, uh, mimo ureditve ki jo imamo, se pač v, v strokovni literaturi in filozofiji je tega napretek, ampak če, če vzamem uh, neko poprečno vsakodnevno mnenje, ni nekih uh, alternativ, nekih v tem trenutku nemožnih stan, ki bi lahko konkurirala v obstoječi ureditvi. Tudi ob trenutni finančni krizi, ki je med drugim, po mojem mnenju, predvsem kriza vrednot, uh, ni Dobar, nisem v tem smislu mislil. mislu. Um, um, ja, ja nime všeč ta kontekst, ampak v redu. Um, um, um, želel sem red samo to, ne, kaj se je pač zgodil, ko, ko je se očitno pokazal, da je v sistemu neko protislovje. Niso, se niso sprožali premisleki o, o postavkah tega sistema, ampak se je najprej pač, uh, začel, tako kot se vse le v medicini zgodi, oblažiti uh, simptoma. Ne? Uh, bom rekel, tako, tako kot, ko imamo gripo, ozamemo uh, tablete Koldrex, ki nam oblažijo vse simptome, ampak gripa pa še vedno traja. Možemo, no, če te bovi zob, zameš aspirin, ne? lukna pa te ne gre. Tako. tako, na tak način. Veski so imali, kaj povedi? Dobro. Hvala, re Ljudska republika, public Republic of China. republika? Ja. <laughs> Ljudska republika. kitajska. People. People, ja, pardon, sem Grozen, grozen. Ne, ne, ne <pe> je, <laughs> <laughs> <Okay, catch it. laughs> No drugače, tudi e nekaj, ne, je to besed uh, je besede moči besed, pa to, pa, ti citat ne bi so da ene človekje lučje, pa ne bi rad Ja, yeah, yeah. uh, Ne, je bil, je... Vse se mora paziti, če imate pa ste filozofi, pa tak, pa moče besede, pa da, ne. Da, no, mislim... Uh, <laughs> on je plavi Hegel. Um, Kaj ne Ja, mo bla ne reta. To ja. Aha. Ali te ne? Zih nefšina. Zih nefšina. Pa, verjte, nefšina. Nefšina. pa verte ne? še so oni, ne? Kako pa no? Ali mogoče se Mislim, te majice so zaresa, kadersko te, direktno asociirajo na filozofije. vsaki majici je imenitega biblitega filozofa, Tako da bi se s tem zahtevala, da bomo kašli, da bo rekel, wow, da je tukaj velik filozof, nekaj pametnega, ki mora nam dati misli, zato je tako pomembno. Gremo, da ah, je temeljit, to je temeljit filozof. Ampak, da je to vprašanje, kako mi smo se da spustili te filozofske intervencije na majicah? Ne? Prvič, ne? Da, da bi se osvobodili teh velikih akademskih tega akademskega konteksta, ne, asociacije na te velike filozofe in predvsem, ki je ta meja. Moje vprašanje, zakaj ste se tako zelo omijila, zakaj je na vsakim najci imena tega pomembnega filozofa? Ali, ki sta res s tem ciljala, na, ne, na katero publiko sta ciljala? Ker, če sta ciljala na filozofe, potem filozofi poznamo te, ta imena. Ne. Če ste cilaj mej filozofi, jih mogoče ne poznali in ste s tem zgrešili, kaj je v publike. Ne? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, kje je ta meja? Ne? Kje bi se dalo te a, dotipe, ne? donislike in tako dalje a, spustiti ne? do te meje, da imena teh filozofov ne biti bila več potrebna? Prvo vprašanje, zakaj ste se tako zelo držali teh imen? Drugič, kje bi bila ta meja, ko bi se lahko to spustilo. Recimo, torej, tisti jašan je pač prišel bolj tako na pamet do izveze. Spomnim, se so se še enega do tipa, ne grafita prav to znanega, ki se mi zdi, da bi lahko bil tega nekega tega mejnega, kaj sem dal tri predaličke, kateri so ti akademski, drugi so to ti mejni, oni drugi so pa te splošne domislice, ki niso ravno lujno filozofke. Imate ta grafit, ne? Vsi ga poznate, da um, je Bog ne, Bog niče če je mrtev. Ta je zelo zgleda, spet jasno asocira ja, Asociramo, direktno na a, filozofa. Filozof je omenjen, ne, če je pa gre nekako. Prej, yep. ne, v tem smislu, je, je. da relativizira smisel tega velikega filozofa. Ne. Te vajne intervencije pa ne relativizirajo. Zdolj, vajne so kot velike misli, na nekaterih mestih so malo ironizirane, ampak ne v tem smislu, da bi oskrunili to veliko misel. Ta grafit, bog niče je mrtv, pa direktno oskruni veliko filozofsko misel. V tem smislu so vajne vse te majice na ravni je zares akademskega ne, spoštovanja do velikih filozofov in so v tem smislu mogoče malo preveč toge, ne, pre, preveč autoritativne, premalo suverzine. Ne. Evo, spet kritiziram. Ne, ne, ne to, to je zelo na mesto. Jaz recimo o tem nisem razmišljal, lahko, da je tukaj pač ne, ne zavedno, ampak sicer to, kar ste izpostavili, Uh, naj bi vključevali same vizualizacije, bolj kot recimo tako. Sicer, zdaj, kar zadeva, ali tukaj ime, ali ne, ne vem, pač, ali, ali a ne. Sicer Hegel sam ko tak je rekel, da avtorstvo ne sodi v filozofijo, tega poskusa so se, če se ne pri problemih zelo resno lot, pa ni dolg časa zdržal, ker so se pod uh, članke... Ja, ja, recimo, a ne, ampak... Ljubi, nekaj več Da če pogibajte. No. Ne. E, glede na to, kar je on omenja, kar v celnemihih ogromno kar piše. Zdaj ni čas za filozofijo. Zdaj je čas za ukrepanje. Dobisam? Vhod, najde, to od od od mladina naprej. Samo da Nema veze. da ja, je to je konstantni pomen. Poproste. V, v javnosti je to točno pomen filozofije. Tako, to je Marx 17. za. To je, tako. Ni misli, ki ne bi kakšen položaj zoreko. Tako je, tako se pomeni filozofije pojmuje. Včerte, to je nepotrebna zadeva in na ta način z imeno Werce vako to nekoliko popularizira. Re, recimo daj? Daj, daj sve, da če je to da je ta vrsta filozofije zdaj da prevrednotimo vrednota, ne? Jaz sem hotel izhodišnjo... Kaj ti bi rekel, ne? Kaj to bi rekel? Jaz mislim, to že je rekel. Haj, nekaj se mi je zameril, ker je mojo, mojo ljubo zavar <totim> in toga, nekaj, nekaj. Daj, če bomo sprašal, si ti bodo se dole, da pa te še kolega, ne? Um, jaz sem želel ravno to reči, da pač prvotni vzgip je bil tudi v tem smislu, da se filozofijo kot tako ponudi tistim, ki se sicer uh, zaradi tega, ker se poklicno karja z drugimi področji, pač ponudi v srečanje. In tudi zaradi tega imena, če že pač damo neko heglo misel, je pač izrekel Hegel daleč od tega, pa da bi se recimo za tem skrival, kot ste omenili nas, jaz pač nikoli nisem pomislil na to, da bi se za nekim velikim imenom Da, da, da bi dobila majca potrdila autoritete. Pač Hegel je rekel to misel in če je ta misel na majci, pač nastopa tudi njego, njegovo ime, da ponazori, kdo je to rekel, če nekdo, ki te misli ne pozna, ve, s kom jo povezati. In če nekomu ta misel kot taka spregovori, da lahko ve, kje jo mora iskati, pri kom jo mora iskati. Če nekdo sreča Wittgensteinovo primerjavo o jeziku in ga ta primerjava na govori in če je ta primerjava uropana, za avtorja, ki je sicer postranskega pomena, ne ve, kdo se je v njej izrekel in ne ve, ne more po, uh, uh, poiskati, kaj je mogoče rekel še ob tej primerjavi na to temo. Ker moja vsebna izkušnja je ta, jaz sem se srečal z, z ogromnim številom ljudi, tudi Luka je eden izmed takih, ki imajo uh, zelo radi filozofijo in se znoj ljubiteljsko uparjajo, ampak jim žal, bom rekel, poklicna preokupacija, ne dopušča, da bi se resnejše loteval uh, filozofijo in da bi imeli pre, pregled nad celotnim spektrom nekih, idej. Lahko se pa, ukolikor je pač večje število razpršenih misli, srečajo z neko idejo, jo Ta majca je vzjemno Točno ta, zakaj? Zato, ker prvič, v Nemčiji. Je, je tudi to slovenska, je Nemči, to je. Ali? Ne, je slovenska, je, ni, pardon, tukaj pač Luka je bovan, z gripom je to pripravil, vrgo me je ogenj, no, so pa... je zveži, nemška, Bezame, nekaj, ne, ne, ne, vse so... <laughs> <laughs> ne, ne. ne, ne. <laughs> Drugič, reč. Ne, ti ta maj se je samo za filozofsko publiko mišljena. Popolnoma zgreši ne filozofska publika. Zakaj? Pa to samo za izobraženo filozofsko publiko. Živ bog ne bo razumel, kaj se to majico poveda, če ni bravo brav heklovega teksta, kdo mislja abstraktno. No, ampak to je ravno... Je prav razumel, še to. No, ampak sej sem... <laughs> no, jaz se nikoli ne bi drznal. Tole, tole, ta majica, mislim, kot če reč, tu je za res problem. Ne? Mislim, A, ali ciljajo na krozomsko publiko, ali ne ciljajo. Zdaj se predstavljam, što pedagoško je stvaranje, če jo ciljajo na nekrozomsko ne publiko, da se jim pove, to je hegel, da potem povrstaj, to je hegel. Ne, ni nujno, seznanji se jih, sopračujem, ki sem prekinul, seznanji se jih zmislijo, ki jo je zrekel nekdo, s katerim je lahko povežajo, sicer pa, koliko sem povejal. Nekaj pove, ta nisem. Uh, ni nujno, da jim karkoli pove zaradi tega, ker, Kot sem povedal, filozofi in ne filozofi ne morata deliti rezultatov dela, ker filozofija je delo mišljenja. To sem povedal na pač dnevu, v neskojem, uh, z neko primerjav sem to ponazoril, ki jo bom tukaj še enkrat uporabil, ko je mojster pač, upra, uh, učenci so mojstru uh, rekel, zakaj jih vseče zasipa z nekimi vprašanji, zakaj jim ne ponudi preprosto odgovora in je rekel, lahko vam dam jabolko in sami ugriznete van, ali pa jaz ugrizem van in vam pač ponudim svoj prežveček. Ne gre za to, lahko je, da je ta misel tako nedorečena, tako odprta, tako nepomenljiva, da se nekdo vpraša, kaj nekdo, ki to nosi, kaj je s tem želel men povedati. In v tem primeru je že vzpodbojeno preko radovednosti mišljenje, ki pa lahko pride kamorkoli. Ni nujno, ker praktično na tak način na izjava, Um, z, uh, izjava Evropa na zakontekst, ne more pristega sporočila Hegelovega teksta prenesti, še kar bi pa rekel, jaz si ne drznem traditi, kaj je pravo razumevanje tega teksta. Ne, ker ste pač rekli na to... Sem nevam zčelj edul na ene podavanje, kjer je bila omenjen, oziroma bilo omenjen en umetniški projekt, Gvangelija oziroma mozeja na cestu, se možemo dobljati, poznamte. E ste sem zbrano. To več, da, da je kategorijalno mišljenje, a ne. To natanko to je kategorijalno mišljenje na delu, da ostaja samo Ljubljana. Slovo tega projekta je bil tudi eh, en pot projekt, katerem so, ki si priominirano Marca, eh, v knigarinah zastom delili Marca kandidat Uh, doma sprintan, ne v polvinili zaviti in vsak je pač poželjalo, smo ga dali. Zakaj recimo v tem primeru ob tej majci, a bomoče tudi mimo tega ne delimo recimo tega eseja od Hegla, skrka, Jaz bi doma. ga z, z velikim veseljem, če bi bil suport, bi ga z največjim veseljem dal zraven. ampak Ja, ne, jaz ne morem. Ne, ne, ni suport v tem smislu, ampak jaz praktično Če želim dostaviti tistim majce, ki jih želijo, pa naj se sliši to še toliko smešno, pač v to ležim predvsej dela. In je ne mogoče, nemog praktično neizvedljivo že, že razdeliti jih, posleti jih na naslove, je ne mogoče, da bi še printal zraven. pa Ba, še prasajan, no, no, nima nima pa še eno vprašanje, jaz bi za sekundo mogao na vecije, če To pa bolj No, se To Zakaj nimate Lik, Še ne, da A je. Ja, neam. Pršen, ne? Pršen, ne? Pršen, ne? Pršen. Ja, sem vrš za to, ne? Tako govorimo filozofiji, pa to pa vlo, to na koncu reposita. Ne, ne, nimaj, filozof, Andrei, ne krega. se za je samo filozofa. Andrej, nena se bomo začela se za onega. Zakaj deliš? To je pesnik, to je filozof, to je dramatik. To so vse mislati. Lekiz, Samo na načini izražanja je lahko... Leksikona više apolinerka, da sem jaz. Jaj. Pa kaj... Kaj, kaj je te čovek, ne čoveka ne? ne? Kaj Kaj ne? Kaj ne? Kaj Kaj je z leksikonom? Kaj Vecimo tale ne? je še reče, mislim da majh nekaj. Tuto pa je to napisala? Na mini? To je, toliko... je toliko, no mini. Kaj, toliko, To je, toliko, to je dobra lica, ker se zlupra, raste. No? Ja. No, da vse <laughs> <laughs> je bogati vsi. To res ni jasno. Prej smo šli da je to nekaj, je bilo pa to ali pa če to nekako, pa če to da ne recimo, ena varianta. Da, Ne, ne smeš gledati, uh, kdo to zato je bolj bogatstva. In ni nujno, da je to niženo materialno bogatstvo. Pa kaj to modrost pomeni? Hvala, Mažo? Ja. Kdo jih, če to najde pravila. Če se dovolite, to, Ja. Ni jasno. je. To <laughs> je Ne, vsej to je, uh, kolikar sem rekel, um, če malo razložim zgodbo, zakaj, vvisel, bistvu, ki bo napeljala sam, zakaj je tako vzorec, uh, kakršen je. sem se za do domislil, ne, ne vem, na začetku studija se pravi, kakšnih 5-6 let nazaj, pa nisem dobil človeka, ki bi vizualiziral te stvari za ston. In to je potem nekaj časa trajalo in sem čist spontano našo Luka, ki je imel napoved na stranjeni, in pač oblikovalci, da celoteva vizualizacijo filozofskih konceptov. In potem sva v, ko se začela delati, skratka nisva posegla samo po filozofih, Ramakrišna v bistvu ni filozof, ampak je bolj religiozni mislec, Če tako rečem, lahko pa ta izjava ma tudi, po mojem mnenju, filozofsko vsebino. Um, recimo, če smem sam še tokrat reči: Apolliner, je pesnik, ampak so to kravato dala tudi zato, ker ima, mogoče pa tukaj ne malce neposrednejše sporočilo lahko pa že je oblikovano, ne. V bistvu in so pri, kako bi ta kravata, ki je že oblikovana, delovala na sami majci dejansko kot oblačilo, ne na kosu papirja, ampak dejansko že kot, kot kravata kravata. Uh, tukaj pa ne vem, kaj ni jasno. Ja sem Ehm, tukaj je, uh, ne, pač če se Pojasni kaj, ni jasno bom mogoče lažje odgovoril. Sporočilna sprave. Sporočilna, vizualizacija, vse imamo problematično. Um, ja, pa... Ja, pa drugo <laughs> ne, uh, gre, gre... Uh, ne, pa ne. on je bil mistik, a ne? Gre za pač mistično uh, sporočilo, da se v... Kako bom rekel, da v neki poslednji razsežnosti, razlike razpadajo in zato je to taka vizualizacija. Če pogledate se, v bistvu vse, vsi elementi, ki so v tej uh, vizualizaciji, so združeni in vsi so pač zlate bare, čeprav tale ni najbolj zlata, čist roko na srcu, Ampak in narava, avtomobili, neki pač simboli družbenega življenja, uh, pač imamo na eni strani uh, simbole religioznega življenja in tako naprej Skratka, vse to se spleta v neko nerazdruženo celoto, ne to kar je v bistvu uh, poanta Ramakrishnove misli. No, gledaj, ti si nekrat, da si vrat ti tako, si zbrat, ki ne razumeš, potem ja, po se pa vopet na pa razmišljaš. Ja, zdi da, mislja, da misli, ne? Eno... se sami, misli, če še ja. ne? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, šaji, ne, ne, ne, ne, ne, Ja, mislim, meni prav, je ravno problematično, kako nekaj razumeti prav, ne, če kakorkoli naj bo to govrila, kakršnekoli vrste, mislim, kaj je to prav, razumi, kakor poč, kakor moraš, ne, izvadite mora v ne, tak da to se meni zdi še skoraj da najboljši primere, te. Ja, jaz bi, jaz bi recimo to, natanko to bi potrdil, to je ideja, ne, jaz tudi kot filosof se nisem spuščal v samo luk v, v vizualizaciji kot take, ker sem to delo popolnoma zaupal v luku in mi je žal, da, da ona nas ni z nami, ker pravzaprav bi na ta vprašanja moral on odgovarjati, ker je pač on konstruiral in bi on lahko uh, bolj vse stvari razložil. Drugač pa dejansko tako, ne, ne, ne more se posredovati resnica neke izjave, ne more se posredovati uh, osebina, ker to zaradi strukturnih omejitev, ki jih filozofija ima, preprosto ne gre. Lahko pa uspodbudi mišljenje, lahko uspodbudi zanimanje. Bodi si za avtorja, bodi si za misel, za karkoli. koli. Enostavno, da pač animira premislek. Zakaj bi ljudje na majcah srečevali, uh, recimo, um, Nike, Reebok in tako naprej? Zakaj ne bi mogoče srečali idejo, ki jih ne govori, ali pa jih pač ne ne govori? Ali pa ali ne, govori, uh, ali ne govori, uh, uh, Mislim, ali te, ki jo nosijo, skušajo kaj sporočiti, ali pač ne. To je stvar izbire posameznika. V nekem razdelku sem rekel, da pač si midva ne pravice do artikuliranja načinov nošnji in uporabe teh majc. Zaradi mene, če, se nekomu, če jo nekdo oceni to, da z njim pomiva tla, naj pomiva tla. A ne? Pač tudi s tem bo izkazal neko odnos. Jaz bom pa to spremljal, ampak kakor, to je prosto, ne? kako je bo posameznik bral, kako je bol razumel. Mene je tudi zanimljivo, jaz do danes nisem razmišljal o akademski ravni. Mene je to fantastično, recimo, da lahko v nekem takem poskusu uh, pridem do, do pogleda, uh, s katerim se prej nisem soočel in se z njim in o njem lahko premislim. Ne? To je tista dragocenost, ki, sem, ki je po mojem vrednost uh, filozofije. Če bi kako komuniciraš svetu čistega dizajna, kako lahko dizajnersko ne na kak način. Potem, pod sveti vprašanje, če ne govorimo o se ali so potrošniške stvari politične, Ja. je sem mislim, da uh, globoko vprašanje, na katerega se sploh ne bi v celoti odgovor. Zdi se mi pač, da oblikovalci svojim znanjem uh, vedo na kakšen način vpliva senzorični aparat kako posredovati sporočilo. pa se pravim, jaz tega znanja nimam, zato to težko odgovorim. Zdaj Luko, moje napotilo Luko je bilo, da bi, da bi uh, ustvaril tako podobo, ki bi, kot sem rekel, uh, uspodbudila premislek, ki je po lahko tudi politično kritičen in tako dalje. Skratka, tisto, kar je naredil posameznik sam preko neke podobe, ki ga je uspodbudila, to je tisto, kar lahko spodjeda neko družbeno vsakodnevno danost, ne pa podoba sama, ne majca kot taka. Majca je samo spodbuda in napotilo, kar pa posameznik z njo naredi, je pa drugo vprašanje, ampak še tisto, kar naredi, to je pač tista razsežnost. Dve napotili. Prvo, to, ko si zdaj razlagal, ti si, dal, ti si izbral tekst, citat. Zdaj je moral Luka v tem, da zmisliti in dobiti izolacijo tega, ki je njegova. Tako. En drugi dizajner bi se bolj drugega zmislil. Ne? E, in zdaj pa prejemnik dobi najprej izbor citata in izbor diz, uh, vizualizacije zdaj imamo pa še tretjo kak pa za ondokapira pa zadeva, je pa čist njegova zadeva in to se jaz ne bi spuščal ja. ker to ni moje... da, pa, kot vreči, če bi se pa ti povezal poleg lukaja še, ne vem z petimi eh, enako usposobljenimi eh, oblikovalci bi verjetno dobu ne v mnogih prenehih pet različnih sličic, ki, ki bi naj ilustrirale isto misel. Ja, pa se, a ne zato je pač stran filogerilo, ki je odprta, skratka, na katero lahko vsak postavi. Oznam, ne postavi, ne, postavi svoje citate, poda svoje predloge vizualizacije s tem, da živimo v takem svetu, kjer uh, malo ljudi to pač naredi in če nisi zmožem ponuditi plačila, je vprašanje, če bo to prostovoljno naredil. Ampak poskusil vse, kakor potekajo v to smer, da midva ne bi bila sama in da bi se to nekako um, odnajil od odnaja cepal, da, da bi bolj samostojno zaživeli. če je na stvari kaj, če ne, pač ne. Ampak uh, vse ne treba, da bi lahko čakala eno leto še uh, dopolnjevala in da bi bil nek reprezentativen ozorc, Ampak po drugi strani je pa, se mi zdi, spet, če uporabim Hegla, moč duha v njegovem povnanjanju. Skratka, šele, ko stvar pride na dan, se lahko vidi, ali na njej je, kaj ali na njej, pač preprosto, ni nič. Zdaj sem se spomnil, da obstaja ena majca, ali vsaj ena, ki seže do tiste konkretne ravnitovine, tista Varkso, ne. Zdaj, če naj se te zna, je tako, in potem je... Mislim, da se daj igrali, za to, da je, je kljuhica, just do it night. Ne. To je mogoče ni Janšo, ne, ampak je pa ja, to je, skupaj z kvalim Ja, želela sva, zato je tudi tako ozor, želela sva zajeti različne ravni, tako kot ste vi, Boris, izpostavili, uh, pač katere možne ravni. Uh, uh, pač vi ste izpostavili tri, Uh, verjamem, da je mogoče še kakšna, ampak želela sva izpostaviti različne ravni, različne pristope, ki bi pač uh, v nekem začetnem ozorcu prišli do izraza oziroma poti potila, kako je moč pristopiti k tej stvari. In ja, Marx je neposredno uh, taka stvar, s tem, da če smem reči, da stališča filozofov je ta majca najbolj sporna bila. Dej, to je ja. pač feedback. Ne, ne. ne. Vat, uh, ena, ki jo pač, ja, nažalost, uh, Uh, zato, ker, ker uh, uh, tanko to, kar uh, je problem stališča filozofije oziroma akademske filozofije, da se filozofu polaga uh, v usta nekaj, kar ni izreka oziroma, da se ga upenja v nek kontekst, ki ni več njegov kontekst. Natanko podobno, uh, na podoben očitek bi verjetno uh, zadela izjava, mislim, torej nisem jaša, ki je pa lahko med drugim do neke mere pač še želiva. Ampak pusimo to, skratka, Uh, iz filozofskega, akademskega stališča je bila ta majca sporna in je bila deležna največ kritik, s tem, da je bila pa tudi med najbolj zaželjenimi, kar tudi dost povega. In recimo, kar mene navdeku... ne, ne, ne, drugi, ne filozofi. Ne filozofi, ne filozofi ne, ne, ja. Da, tako, tako, In to je tisto, kar je meni uznemerljivo, zaradi česar se je meni zdel vredno lota tega projekta, da lahko zabeležemo odziv med filozofiji in nefilozofiji, do kje lahko seže interpretacija, da bo za filozofijo sprejemljiva in kaj recimo se nefilozofskemu občestvu zdi zanimivo iz, bom rekel, nekega sklidišča filozofskih idej. Potem, kaj se ti zdaj povedal, filozofi v principu ne se ne držijo tvojega v izhodišču povedanega pravila, ne? ampak so nekakšno. To je filozofija, v kaslicih so, ne? To, kak je mena etra. To, ko si ti vekel, ja, to pa ni filozofija, zakaj, kako vezoma to? Ne? Misel je misel, vertik. Vendar, je, vendar, vendar tudi v tej tvoji akademskih filozofijah, kak se človek imenuje, obstajajo neka pisana in nepisana pravila in če si malo izven teh pravil, nekaj nišč ima. Ne? Ja, veliko imaš tudi majco Denken, abstrakt, just do it. Ne? <laughs> Zdaj se mi domočil, da je tista majca skupaj dobra, just do it Marks. Ne? Mislim, Marks provocira filozofijo, ne? v tem smislu pa šla, ne prijde v neko prakso, ne? pra, praktične spravinje in skladine. In ne se je, pač... mislim, vse se zdije znotraj sistema. Kar bi si jaz želel, um, na strani je ob vizualizaciji, ki naj bi imela s časoma tudi uh, komentar, se pravi Lukovo razlago. Uh, sprav komentar sprejemnikov vizualizacije. In ravno to, kar si Luka izpostavil je recimo za, za mene zanimajo, kaj bi si jaz želel. Seveda, to je eno izmed možnih bran. Možno je tudi to, ki si ga pač v imel ti, ampak ga nisi povedal, povedal na glas kratka, da poveže Marksa na eni strani in ga neposredno pač zaprstavl neki korporaciji, kot je Nike in tako naprej. Um, in to to pa, se pravim, jaz bi si to želel, da bi, da bi um, sprejem oziroma interpretacija ne bi bila določena, ne usiljena, ampak pač prosta je bil. Naj si razlaga sprejemnik, kot si pa sam želi. Samo to je simptomalno, ker se vseh te... te v tem vprašanju, ki sem ga načel, komu so namirane te majice? Ne? Komorkoli. V filozofi je gužaljeni, izred tega Majkija in Marksa, ker se mi je zdelo, da da omazani Majki ne veliko Marksovo ime. To je bilo očitno, ne, da je vzeti iz konteksta in tako dalje. Potem je očitno, da si posredno zgera, kot da si filozofi lastijo te majice. In to potrebuje moje tezi, da konceptih teh je malo preveč otogeneske, malo preveč si patološki, preveč osociljeno imena in tem, ki so malo preveč mišljene za filozofe. Ne? Oni se identificirajo za sporočili na njih in so malo premalo mišljene za drugo publiko. Zdaj pa pravšam, če to ljuba to želela. se sta da in nista želela. Ker če živiš popularizirati filozofija moraš vedno misli na ne Zdaj sem pa ne to Mislim, da ne, ne. ne jaz... kaže, da so filozofi na tega manx in Nike kombinacijo reagirali enako kot RKC na, na, na Marijo s poisekom. Ja, ja. <laughs> ne, majce niso nikako namenjene filozofskemu občistvu, namenjene so sem. bo pa pokazal čez, a so akademske ali niso. Jaz, iskreno rečeno, do sedaj, Sploh nisem razmišljal uh, na tak način uh, in tudi nisem se soočil s to interpretacijo, um, o kateri bom seveda razmislil, ampak um, pokazal bo pa čez, za enkrat je bil odziv, uh, kar zadeva njihovo neinstitucionalno razpršitev, se pravi, ta, ki je potekala mimo vneska, ki je bila namenjena uh, do neke mere filozofom, so se za tem majce odločili striktno ne filozofi. Ampak, to to ne, ne filozofi, ne filozofi. Relativno razobraz. Goliš na splošno v vseh, vseh majcah? Ne, na splošno v vseh Večinoma in tudi recimo, ljudje se za njih odločajo iz zelo različnih razlogov, kar mene zelo osrečuje. Nekaterim je majca kot majca všeč, tak primer je dvojni V, Uh, en, <laughs> ne, <laughs> uh, um, recimo tukaj je, pač grafična podoba učinkuje in preko te grafične podobe se lahko urine sporočila. Ne vem, ne vem zakaj, ne znam razložiti, ker nimam tega znanja. Okay. Okay. Oliver Stoney, Stoney naredil film, ki je malo da mi No, ampak recimo s tem uh, Marksa se se izbral, pač... Uh, uh, te bil. Te bil. Vga v, v kakšnem smislu. Ej, to seuje v meni. Tam se na kvadrata, pa. Samo jeanska, tak da moješ tudi to za a ja celo, ja. Je reska. To je morda grozno. <laughs> no, ampak recimo, tukaj tuk, tuk, Hegel govori o formalizmu, govori o formalizmu, in to je Majca, ki posreduje njegovo sporočilo na vizualen način. Govori, tudi Kant se obregnu ob pač formalizem ki ni sposoben uključati pač, organske vsebine. In ravno, zakaj je ta majca grozna, zakaj je taka? Ne? Pač podoba obraz, kot podoba neke, neke, neke ne, ne, nečesa živega, tako bo nečesa živega, in pa pač koordinatni sistem, kot to nasproti, ki je vtesnjuje. Zato je taka. Pač ta obraz je vtesnen v, v, v tej A ne? Če rečemo temu temo, če, če se z malo pohecam, Če je, z rešetkami, a ne? in recimo, če, če še naprej grem korak dlje. koordinatni sistem ponazarja abstraktno mišljenje, ki skuša zaobjet tega posameznika. Zdaj pa ali mu reče albanec, ali mu reče uh, um, uh, brezposelen, ali mu reče naprej, ali mu reče naprej, ampak vselej vsa ta, vsaka taka kategorialna opredelitev njega kot posameznika ne iščrpa v celoti to bo imam, da lahko nekoga, uh, če filozofija iz formalnega pojena, na, na ta način, uh, potem, očitno, če stavljaj samo en enzetnik kontekst, ne more v bistvu celega teksta, misli, to dela po tomo. Sej to sem jaz Kaj je vseeno, um, ki ne more biti, kako to razume, to razume, ja, Ampak uh, uh, uh, bilo bi fašistično, bi fašistično določiti, kako naj nek posameznik razume sporočilo. Se mi zdi, da je to korak predaleč. To je vse težava, ki jo, podoba, ki jo... Ja, ja. To je vse ki podoba. Ko če vidite to um, posredovati, ki je vseeno nekaj te upoverja, on ni napisal pesme, recimo, pa tudi pesni, ko ne napiše pesme, zato da bi bolj čez poludno... tam činu spet nastal nekaj veste podarče, ja, se, ne? se pravi, kaj se bi to razložiti, če se pravi razumeli. Ja, če rečem tako, na interpretacije, vendar glede, mislim, te, kaj se res več on napis, ko je to napisalo, ne, kaj nekaj upoveljati. Sej naj bi bilo, ampak to pač tudi v, v na razstavi je bilo, majco naj bi spremljal kartonček. Na majcah so sicer kot spremljajoča stvar je kartonček, ki vsebuje osnovne informacije o filozofu, kjer se nahaja njegov spis, v, v, v, v kateri so prevodi in pa uh, uh, po, posamične informacije. Uh, je, od... Ja, ja to je skupaj, ampak jaz pač na žalost meni je zmanjkal uh, tudi tega materijala, tako da sem dones prinesel samo to mi je zložal, ampak sicer pa ja, nastopa tisto, če bi rekel, da običajna majca ima navodila za pranje, Kako ne se rukuje z neko majco, kartonček nastopa kot tisto napotilo, ki naj da neke osnovne informacije? Ne grej, Dej, ti rakol, recimo, potem naredi tak. Da, jaz se ne vem, kateri eh, kater, eh, naslov tega dela, tako da je to zato... Uh, ja, mislite abstraktno. Ja, misliti abstraktno, je. Ta majčka stane 48 evrov. Bez fanta, če pa to zraven, še <laughs> In <laughs> to še ni vse. Jaz da Hvala. Um, kaj, kaj, če, ko sem jaz rekel, da ni tržno orientirano, sem s tem mislil, da to nima nobenih... Re... Jaz sem to plačal. Na začetku je rekel, da nima danja, zato vemo zakaj. Ne, jaz lahko povem, mi dva, ko sva začela, onesko uh, uh, je kupil 100 majc. In iz tega, recimo takrat, ko jih je unesko kupil, uh, iz tega se je dal kupiti še 100 majca, majc brez stiska. Sicer pa je cel projekt iz najnih lastnih stroškov. Stranj sta naredila programerja, sta naredila prosto volno, ker se ima ideja dopadla. Tako da, če bi iskreno, brez heca, um, če očtejem delo in čas, ki sta bila vložena, Prevoze in to je negativna ničla, nobenega dobička ni, ker tudi ni bilo v to izhodišču. Ker, če bi hotela dobiček, bi to pomenilo večje naklade, 2000, 3000. Uh, to pa ne vem, zdaj le to, sem biljka mogo. Ja, Ja Majco prodajam, ampak samo zaradi tega, ker če nekdo kupi majco, to pomeni, uh, prvič, da, da, da si je sam zaželel, da, da jaz načelom vam bi zelo... Rad... Ne, ne, jaz se ne upravičujem, jaz, jaz razložim, a ne, kako to je, zaradi tega, ker me modi ta učin, učitek, uh, ki, je, ki je zgrešen, in zgrešen je tako na epistemološki ravni kot na praktični ravni. In, Tukaj, pol, ki tukaj ne, ampak hočem reči to, da... Mene da so nisih Mene da je Ne, če glede za cel projekt, ki je financiran, mogoče kraj, mira, ki je na državnju, je pol je logično, da se pač krije stroška iz tega slova. To, ko poglede za privatno podvudo, se pravi, kot Že reče, o dobro idejo, <laughs> Je to je za logično, da če imaš pokriti te sročke iz preštega, kot bi tako je ta prvi vzgib, aha, preko filozofije, ker vemo, da majce je nošnja, vsaj v zadnjem času in njena sporočilnost to je dosegla precejšno ekspanzijo. Precej je majec recimo, kaj sem pred kratkim sem videl, pridem k malu za nosečnice, recimo, kjer ima spet neko sporočilnost. Ane. Hočem reči, nošna se je začela, sicer, <laughs> prelom se zgodi v 20. stoletju, ko obleka ni več zgol, ne služi zgolj potrebi, ampak tudi sporočanju. In to je povezano z razvojem kapitalističnega produkcijskega načina. In zaradi tega se meni vsekakor zdi vredno opozoriti, um, zakaj uh, pač to dvoje ne gre skupaj. Ane? In zakaj, če bi šlo, bi se izrodilo samo to in čisto džuru Že te, ko si prej spraševal, zdaj pa ti je razumljivo. Če to razumeš, do volitev ga je financirala SDS, naša najbolj filozofska stranka, zdaj pa so drugi da oblasti, pa so vrti pa morajo prodajati. Dobro, da se sprašujem, da se prišče ne sprašuje, če se sprašuje, ampak če me zanima, koliko ste se tam novelno? Ukvirno bom rekel, uh, mislim, da je. recimo, ampak to je upirna številka, da je 150 majc v obtoku, če tako reklam. Prodanih ali preko interneta? Prodanih. Preko interneta je pa, tudi pa zahvala pekarni, pa, pa, pa, pa vesni, lore, lorec. Vesna. Ja, vesna. Kljub no. mojemu, ki jaz pač nisem veš, nastopem, kljub mojemu katastrofalnemu nastopu za vest. No, takrat, ko se jo na vesti, Ja, takrat bi se pojavljali na west.si, takrat je bilo v ene dnevo 15 naročil. Problem je pa, zakaj, ne? Uh, problem je... <laughs> Zdaj Koliko stane um, internetu naročim? Ja, uh, sicer stane 15 evrov, lahko tudi povem, ni ljubena skrvnost, stroški proizvodni segajo od 8 do 10 evrov, ostalo se namen za naprej. Uh, po internetu je po 18 18.12, ker 3.12 uh, za računa pošta. Sicer pa je problem, ker je bilo več naročilo, kot so bila sposobna dejansko ga uresničiti, ker tudi pri majhnih nakladah, kot so te, je, če se giblemo na konkretni ravni, je problem s tiskarji. Prvič tiskari nočjo tiskati manjših naklad, tisti, ki pa hočejo uh, se pa mestoma ne potrudijo, en problem problematične majce je ta, ki recimo ni zlata, tudi tisk ni, bog ve kaj, kvaliteten, recimo. Potem je problem na splošno o sami kvaliteti majce, ker ponudbe, ideja je ta, da že to, tudi tvoja pobuda je bila zelo na mestu, da bi v prihodnosti, če že, se izognil znamkam, ampak da bi enostavno bila uh, majca filogerilo kot taka filo gerilo, a ne? To lahko dobiš samo, če veš kup. če greš v 22 majc, ne? Tako, tako, a ne? In, in tukaj je pa ta tržna raven, kjer se pa srečamo, podarjamo ali pa ne, a ne. Tukaj pa dobesedno so zakonitosti trga in tako. In problem je, da je bilo v decembru ogromno naročil, pa se je se tiskarka, ki je pripravljena tiskati, celila, Tako, da so bile v bistvu majce poslane konec januarja rešele ker je praktično 20 dni selila prostore. In to so tisti, tiste težave, ki jih vse take manjše pobude um, naplavljajo. Uh, še? Uh, ja. In, govora, kaj je prej govoril, kaj je interpretacija potem? Um, mislim, čeprav povdarjate to, ko ste prej rekli, da je prav fašistično, da bi zareno zarobali kakšne interpretacije, to so, mislim, da se vsem treba zavedati, kak je spložno sprejeto v publiki, ne? neko sporočilo, da se žirijo, ne vem, tako kot tist, glede tiste majce, ko jo je Mark, so pa tisti maj, ki to ste vina. Ne, ne uh, to je Luka naredil, jaz nisem prinoben. No, mislim, samo pri vas, pri te. Ja, ali, ja, ja, ja, ne, ja. Mislim, to je jasno, da ima nek, um, negativ, neko negativno ponotacijo. Ne? Um. Lahko jo ima, ampak... Um, Um, ni nujno, da vsak pristane na to, kar mu je posredovano. Ni tako, da pa sprejemamo stvari tako, kot smo vajeni, da nam nekdo ponud neko konotacijo, neko vsebino. Zakaj ne bi sam vzpostavil odnos do nekega sporočila? Zakaj ne bi majce zavrnil in rekel, ta majca je iz mojega gledišča neustrezna. ker pači vsebina. Je ravno svoboden bo vzpostavil svoj odnos, Tisk, ki bo pa sprejemo... Ja. sprejelil, no v... no v... ampak avtonomni subjekt bo vzpostavil v sebi lasten odnos do posredovanega sporočila in načina, kako se mu to sporočilo posreduje. Ne ga bo pa sprejel, če lahko, tako rečem, zdravo zagotovo. Ja. Ti se sam podločil, mislim, ali da ti bo všeč, ali ti ni všeč, bo ti se dopoveda, da ti bo všeč, ali pa da ti bo več, všeč. Ne, mislim, moja planita je samo, da se je treba zavedati, kaj bi bila neka predominantna interpretacija recimo, ali kaj bi bilo to sprejeto. Zaradi tega, ker konec koncev svasti pa ne more škoditi okolje. Ima neko konotacijo, drugač pa tudi, če smem, tudi v filozofiji eh, na akademiji prevladuje interpretacija. Ja, to se strinja. Interpretaciji se je ne mogoče izoben. Ka Kako je svarstik, nekaj. Če veš, vijet nam je zudca, nema. No, mm. To se ja, mislim, da je tega poanta. To se je treba zavedla, ali bo nekdo sporočilo neki določeni publika, kar recimo v Sloveniji je tu, če bo začal. Ne vem, nimam za nekaj idej. Ko je jasno, da se da interpretirati če je vaš trud na tem, da, da naj ne bi bilo to, ne? da naj bi bilo to povbrečne človeku oziroma ne filozofa, kaj da nam sve probleme prišel, predano, ne? da če je vaš trud v tem, da naj, da naj bi bilo vzbrto interpretaciji potem tem gredo, ampak se treba zavedati, vsaj prejde, recimo pri Marksu, da se nisem videl, ampak po vpisu, koliko sem razpravil, Je, je to nekomu, ko recimo ni seznanje spremljena, mu no to nekako daj. Mogoče je to tudi um, neki razlog, da je ba, tako spešna... Sem se um, ne, ne, um, uh, hotel sem reči, uh, recimo, on prebere izjavo. Filozofi so se samo spreminjali, na nas pa je, da ga spremenimo Spravo to, naj se tezo v Feuerbachu. Nekdo, ki tega ni poznal, se s to tezo seznanje. Tukaj mu je sicer posredovana na pač, nek način specifičen po, postavl ga v nek vse, vse, v današnji kontekst. Ampak vseeno, ane, jaz pričakujem od sprejemnika... No, samo ni bilo poleg tega še tisto Nike, just do it. Ja, just do it, Nike, ja. ja ampak jaz recimo uh, pričakujem od sprejemnika neko kritičnost in zadržanost. Sej ravno to je k temu, čemu je vzpodbujen, da lahko do tega zadržan odnos ali pač ne, glede v skladu s premislekom in uh, vednostjo, ki jo poseduje. Ne? Da pač sebi lasten odnos do tega vzpostav? Če se mi zakaj misliš, odnos, bi vzpostav odnoščega vzpostavljena česa, da bi vzpostav zadanega filozofskega citata na mesta? To pa, to, mislim, to je vsekakor vprašanje na mestu, ampak na to je težko, da tudi odgovor preden se po izkus. Zato pa je to preizkus. Ja, več, ker imam glede, da so, Zelo so domivo je neželiti kritizirati. Tako je uporabljala isto logiko. Z mm. isto logiko prevečujejo, da počnejo. Mm. Vse ljudje to hočejo, ljudje namovarjamo, ljudje se prepoznali, poznali, so tudi ja, krisično raševajo. Jaz nisem rekel, da ljudje to hočejo. A ne? Ne, jaz tega nisem rekel, ljudje, jaz tudi nisem rekel tako na ta način, ko kar svoje skladbe, atomik, harmonik, mi ljudem tajemo to, kar hočejo. Jaz ne to, ljudje hočejo ali nočejo. Ne vem, ali bojo sprejeli, ali bojo zavrnili, ne vem, kako bojo sprejeli, zato je pa to zamišljen, kot, kot dejansko, pač, če je znanstven preizkus, vprašanje naravi, na katerega odgovorijo, včasih tudi nasiljanje, pač to preizkus, na katerega Upam, da saj v pol leta bo dan nek odgovor, ne, ne, ne, neka analiza, ki bo dala tudi men neke odgovore na določeno vprašanje. dalč pa od tega, da bi jaz rekel, da si ljudje to želijo. Tudi tud posredovanje filozofije v je lahko svoj vrsten teror. Zakaj pa bi se nekdo moral srečevati s filozofijo? Zakaj bi moral misliti recimo? A ne, pač, a ne, to, to so vse vprašanja. Mislim, je en profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani je rekel, da mu je v, na izpitu študent zastavil vprašanje, uh, zakaj ga sili v to, da misli. A ne, se, ko mi je to pripovedal, bada ob tem zelo zamiselna. Ampak hočem reči, da um, je prostovoljno zamiselna. Uh, ja, jaz sem se zelo prostovoljno, ker pač ne, sme, me je presenetal, ampak če sem samošen Z žal je, jaz bi vam z veseljem bi vam ponudil pač te, te odgovori, ki jih pa žal ne moramo a ne pravim, to je še le nekaj stranje, deluje tako sorazmerno, pa še zdaj ni, ni izdelana čez dva meseca, to, to je vsem v zametku. Razstava je bila prvi tak prva predstavitev nefilozofskemu občestvu, tako da... Čakaj, čakaj. Ti si zdaj rekel, študent je vprašal vaju s profesorjem. Ne, ne, profesor, ja, prej, profesor je to pripovedoval. Da... Profesor, a je to na, na filofaksu? Ja, ja. Zakaj ga si je zamislil? Ja. Uh, in kaj sta, zdaj bitva, kaj sta se zdaj vidva v tem zveži zbe zamislila? Ne, so, v vsak zase so se globoko zamislila. E, kaj, kak, kak, kak, kak, kak se, mislim, jaz sem zdaj tudi bom... lahko mašen... študent spod pride do... Kaj išč na faksu? Ja. Tako bom rekel. Kaj? So se zamislil, a, ne, ne, ne. Mene je to, da nekdo, ki študira filozofije, je presenečen nad tem, da mora misliti. To sem del fascinalno. v vaš mogoče To, to, to. Jaz sem pa mislil, kar profesovična. Jaz pravam nekaj, filozofije. mislim, filozofija, nekaj nekaj, mislim, logik, pa tak. To so nekaj Ja Zdaj problem je, to je, ta, ta se strinjam, ampak to zareže v jedro filozofije, jako bi je rekel, ali determinizem, ali pa ni filozofije, ampak jaz sem tukaj filozofijo zelo nasplošno, ker tudi težko, filozofija je prihodila svojo pot, ima nešteto obrazov in ja, recimo nekje, in potem z analitično tradicijo se javi ta ambicija, da jezik oklestimo neke mnogo smiselnosti in da bo, če smem volgarno reči, bobu rečemo bo, da je ime, ime, opis, opis, rasel celo pač razvija um, logični atomizem, ampak po drugi strani imamo pa izvorno filozofijo, se pravi, če rečemo, nekoliko europocentrično egocentrično, sprav filozofijo, ki se rodi v grči, jo pa zaposluje to, čemer prav rečejo, upam, da bom pravilno izgovoril, ta omadze in se pravi čudenje, da se nad neko danostjo preprosto začudijo. In v tem smislu sem rekel, kar se pa tiče vpraševanja, to pa po mojem mnenju najbolj in uh, bolj, kot da sem jaz njegov apologet predlagam res resnico v metodi, ker to Gadamer po mojem mnenju izvrstno lepo napiše, in sicer ločujoč tipe vpraševanja, imamo retorično vprašanje, ki je v bistvu vprašanje zgolj po imenu, se je njegova zapomnitev znana vnapreja, ve se po kaj išče. Enako je, saj, tukaj bom govoril iz osebne izkušnje, enako je pedagoško vprašanje. Um, Moja izkušnja je bila taka, da so res pač, da je bilo res pri redkih izpitih uh, bilo potrebno misliti. Recimo, če vzamem primer Ne bom po ker, ker se lahko prehitro asociacije dela, ampak recimo, če se, bom, bom dal različne primere, če je izpit iz fenomenologije zreduciran na, naštevanje Heideggerovih eksistencialov, je to za mene enako, kot da sem vprašan, kdaj je potekala bitka na sutiski. Ker pač to, to je neko kataložno naštevanje, ne? brez, bom rekel, ker raven, kaj je eksistencial, kaj Heidegger postavlja tukaj, sploh ni razprta, da ne govorim ta primer, se nisem zmislil, kjer so bila dejansko, in to na študiju filozofije, univerzitetne študiju filozofije, vprašanja pri nekem izpitu dana vnaprej, hkrati z odgovorom. Kako to misliš? Da, se da, so bila dana, vprašanja, količina vprašanj, vseh možnih, ki jih lahko na izpitu izžrebaš, hkrati z odgovori na njih. Ne, ne po, ne, in tudi ne, ne imena tukaj, ne, jaz ne, ne, jaz ne bom zaradi... se te... Ne, izrebaš vprašanje. Na, na, na, na Ja, praktično dano te vnaprej, naprej, ne, ne rabiš misliti. Veš, kaj neko vprašanje praktično v tem nefilozofskem, nefilozofskem pomenu, kaj zahteva kot svojo zapolnitev, Med tem, ko filozofsko, prisno čudenje. Nima koordinat, ki bi naprej vedle videle kaj je kaj želijo pod kot svoja zapolnita. kaj, govoril, kaj življiv, se odgovoril, kako... Ne, odgovoril? <laughs> to bi bilo lepo, no, to ne. To se ne pravi, da ne uči več tega, misliš, ampak vsi to, je, zgodil, da bi da in neke... Se ne uči tjah, nej, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj. Kaj, Poglejte, o, vi imate v, vprašanja dana, da kako tih vlečete? Ampak ja. je, no, no. da bi se nekaj spetnaval. Ti knjiga za vprašanje na odgovor in ni ja. za pametna. To je tudi... Odgovor si pa dobil kaj, doma sem još kripto znovu. Ja, ja odgovori odgovor so, ja, odgovor so bili dani. Praktično, a, vprašanje ena je tako in tako, odgovor pa je tak in tako. To pa ne povem. Jaz bi nekaj druga v njegovo opišal, govoriš o tem. Ne, ne, kaj je terminologija, ampak ko razloži mi kaj je svoboda. Ne, determinira to sebe. ne da Uh, e, pa to je klasično način kapaskega očenja, da obstane neke skripte z ki to skušajo gotovit, katera so vprašanja, ne skriptih in že podato tvoje. Jaz, če smem, to je nič novo. No, ampak jaz bom tako rekel, da na filozofiji so najslabšo odnesli tisti, ki so dejansko, bom rekel, se miselno prebijali skozi vsebino in ob njej razmišljali, ker so. Sicer Tisti še niso diplomirali. Tisti še niso diplomirali, verjetan. A, a ne, med tem, ko so pa za odliko, Z odliko naredili tisti, ki so, ki, so pač, ne, ne, pa, ki so pač predstali na to igro. To se zahteva, to bom ponudil. Ampak ja, to je do neke mere... Pravi glede, te, ki so pripravljeni skripto zgovor, ampak profesorjev, ki so želeli izklišati natanko te govore. Natanko to, ja. Jaz mislim, da je isto na kot drugota, pač imaš neko količino profesora, ki želijo nekaj več, v tem smislu, ki hoče neko kvaliteto dela, pa spoboditi študente, imaš pa neko, večino, ki poče službe, ne, še zmera ostalih nekaj izjema. Mislim, da ni tako različno, da ima drugih drugi klici, ker pač imaš neko skupino vašo, ki so dobri, ne, kvalitetni, da To sem da, natanko jaz hodil spostaviti, a ne, da tu... Na tanko to se je shalo poiskati, in tisti, ki so vredni, uh, in ni jih malo, tudi v, v Sloveniji, takih, um, res bom rekel, osvetljajo najlepše obraze filozofije in dajo tisto pravo spodbudo. Ampak um, tisto, temi, kar je bom To bo omnes determinacijo in z negacijo, kot pravi skojenoza. Če bom določil, bom izločil in se bo takoj vedel, koga mislim, da ne. Ampak, um, Brez težav drugače lahko povem, koga jaz. se, se jaz <laughs> A si jih izdala? A si še povedala? No, ampak um, hočem reči, da je mene recimo ta način prignol, zato sem tudi to omenil, mene je ta način servilnosti uh, prignol do tega, da sem pač razmišljal, zakaj Recimo, to, po mojem mnenju, ni več filozofija. Ne? In na kakšen način, in kako sem se pač še krat prič vprašal, kaj filozofija sploh prenese, katere oblike. Sej ni nujno, da majice prenese, ni nujno. To se bo pač še videl. To je bilo res vprašanje. Um, ker kot sem izpostavil problemi s dejansko z omejenostjo, uh, z uropanostjo izjave za kontekst in tako naprej in tako naprej, ali podoba lahko to nadomesti, je pa vprašanje ali ne. Recimo, uh, Um, če ne bi bilo tega poskusa, ne bi bilo tega feedbacka, ki je bil da so pač majce akademske. Ne, in to je tisto, ker, ker za mene je to še vedno kljub vsemo osebni projekt uh, med drugima, ne, kjer lahko jaz pač um, svoje, svoje vprašanje o, o svojih vprašanjih pač razmišljam naprej. Samo si pa tip, ki, ki bo to, kar je Vodi izpovedal, nekje prejbamo in pa v takšnjih drugačkih uporabljamo. To, to je prednost takih, takih debatnih klo, kroškov. Ne? Ne, ne. Najlepši je to, recimo, uh, to je neko tako ugodje, če govorimo o ravni ugodja, uh, ko nekdo pove svojo interpretacijo, vizualizacije, pa mene recimo preseneti. Uh, Rubi je bil prv, ki je bil na Uneskovnem dnevu filozofije, ki pač je izrazil glasno kritiko celotne serije. In je bilo zanimiv, a ne, pač ravno diskutirati, zakaj se mu, a, pač, mu a, motivi zdijo sporni in, in tako dalje. Ker šele ta feedback lahko pod vprašaj postavi tudi samo vizualizacijo in pač spodbudi nek razmislek tudi avtorjev. A ne. Se ni to, kot sem rekel, neka fiksna podoba, ki mora zdaj ustrajati. Lahko se celo zgodi, da bo recimo kakšno izmed teh nadomestila druga druga um, vizualizacija je, da če to, pač z revijo, to je, spet omni z determinacijo, jaz negacijo. Če dobim kaj ni, bom bliže temu, kaj je. Ja, želel sem, želel sem, ampak to še ni zaenkrat. Želel sem, v Sloveniji pač imamo tri izrazite šole filozofske, pač lakanovsko, analitično pa fenomenologijo in jaz nisem želel delati razlike, ker me te neke arbitrarne izključitve uh, motijo. Kar zdaj mojo osebno izkušno, sem se napajal pri vseh. Um, in čeprav mogoče to neka generacija filozofov težko, razumem, ampak jaz ne moram, kar zadeva mene, narediti radikalen res in reči, pripadam tej in tej šoli, um, ker enostavno tega reza ne moram uh, narediti in želel sem si tudi to, da majce posreduje, ne da recimo favorizira neko um, neko neko smer. Čeprav na tem nereprezentativnem ozorcu, zdaj težko rečemo, da, da, da so enako prisotne vse, ker to ni res, ne, recimo Heidegger manjka kot ne, recimo in tako naprej in tako naprej. Želel sem pa tudi to Um, nisem želel, da bi se dobil občutek, da je, recimo, kaj sem, uh, filozofija, zgolj filozofija novega veka, da, je, da, da, da, da pač ne vključuje estetike in tako naprej. Ne, da pač se vključijo vsi njeni izrazi in definitivno, kar lepo dokazuje, recimo, en deridajov razmislek, ki sem z njim imel filozofija precej, povejati recimo o sami religiji in tako naprej. In meja no med religijo in filozofijo obstaja, ampak ni pa vse zelo natančna. In zakaj bi recimo nekaj, kar meji za zato, ker mogoče ima malo bolj teži v religijo, kot pa v filozofijo, samo če lahko ima filozofske nasledke. In jaz bi si želel, recimo, a ne, učitek je bil tudi tak, recimo na mestu ta trenutek, da zakaj je tako, da zakaj je prevladuje Zakaj precej azijske filozofije? Tudi to sem želel, da ne bi, recimo, um, bila samo evropska, ampak da bi, da, da bi nasplošno vključil vse. S tem, da je pa problem pri tem, da azijska filozofija je že nasplošno alegorična in je enostavnejša za vizualizacijo. Recimo Zhuangzi, ko govori o prispodobi z metuljem, on praktično nariše to zgodbo. Ne? In tukaj je mogoče za nekoga, ki, ki vizualizira to laže ali pa... Um, kaj sem in katera druga. Ampak se pravim, želja je saj tako, da bi v enem letu recimo bilo tako ene 50, 60 motivov in tudi tako pač različni citati. Eden je recimo jezik hiša biti, Heidegro, a ne. recimo je nek, ki jezik, ki je spet širok, splošen lahko, a ne? je ena izmed mojih zbir, nek, skratka, ker Luka zelo nagovarjam. Sam Luka je pač razpet tudi med To je par, kar, pač kar so njegovi knjigovi. Tako. Je pa tudi so ne? Se pač Obstaja javni poziv, tako kot sem na koncu rekel, ne? če kdo ima ideje za vizualizacije, če bi se mu zdel veredno pristopiti, je, je dobrodošel, ali pa pač citati, ker na strani ne bi bilo bi skladišče citatov. In je ta razlika, se prav, da lahko nekdo, ki išče citate, kar posledično ga napelje tudi na delo, odkot je ta citat vzeta ali pa mogoče na širši tekst, Strani je namenjen tudi to, zato tudi vsa, vsako tako kritiko, če želi biti artikulirana po je, je je razdelek z naslovom teorija, kjer naj bi se zbirali ravno prispevki na temo o, bom rekel, teh načinih posredovanja filozofije, ali so ustrezni, ali niso. In za mene bi bilo zelo, zelo bi bil vesel, če, če, če bi prejela kakšen prispevk na nivoju ali pa večnih, a ne samo na žalost, pač je, je še ta stopnja, da, da, da se na govor, na govor še lepo daja, ne povabilo. Um, če pa bo odziv, bomo pa videli, ampak Karolina lahko pove, da kar, ni, kar nima nekaj take, bom rekel, materialno vzpodbude je zelo um, pač. Re, internet, da smo se že bojali na tem, ampak imaš ogromno teh Kreativnih spletnih portalov, kjer ljudje ne samo zaстойno, ampak so lačni, nekih spodbud, recimo, enega, ki mi je zdaj bajno nafajn, pa gre verjetno večino znani, DigiAttack. Uh, pač, uh, portale, kjer pač ljudje, ne samo zaстойno, no, vse za ne, tudi pač plačljivo podajajo te printne, in tako naprej, ampak večina nekako ustvarja popolno na sami inicijativno, mm. vse bolj pod licenco Creative Commons in tako Vse, kar pač moš, recimo, temu, da no, pišeš administratorom in ponudiš celo par citatov, oni zdaj dajo ven neke vrste spis, uporabnikov na tej strani je nekaj sto tisoč ne? in sem pripričan, da nekaj mesecev. Damašnja terjala za nekaj tako to dolo, bo šel <laughs> problem je pri tem, da recimo, če je pa splošen velik odziv, kdo bo recimo izbral. Yeah. Ane, bo, ker vse ne more biti, če naj bo čim več filozofskih testatov in čim več različnih vizualizacij, kdo naj izbere, kdo ne naredi. Yeah v mm. spletne strani, in na tečaj varianta, mm. vem, da se na podoben način, ljudje glasujejo, objaki, sveče, bilo, so akademski zelo Mi živimo v svetu, v katerem živimo, ne glede na filozofiji. pomeni tak. Če ti bo zadeva za malo, boš za moral bo začeti Sam ali pomočnik to je stvar tukajnosti. Če, če ti zadeva ne bo zavarufano, je už bo tak, tako bo Zato, ker sam, če bo zadeva zavarufala, sam ne zmore. Niti financirati, niti izdelati, niti, nič ne možeš vedati sam. Kaj za kaj si praviš? Mi Če gre zadeva na vrnko, ne možeš vedeti sam delati. Ne gre. Prabiš ekipo ljudič. Ekipo ljudi in zastoj. Se, to je res rad, da, da. E? S, se povrneš kot meni že. Začniški, se samaj se že znaš, nišče, samo je poanta, da je neprofitno. Vse ti e, zdi, da za to profitno, a ne profit, ampak za to, da če želiš prodajati letno ne vem, 25-30 tam že majice s kokimi razvitnimi motivi, tega sam neč da ne možeš gledati, moši iz biznis. Ali e, pa pusti se skupaj, ne gre drugače. Torej, ko tega ne? No, to, to, to, to, to pa. No, se tega sigurno ne bojim. Ne, hočem ti <laughs> gre, v tej te smeri. Če pa ne gre to, boš pa nekaj po, počasih potrebujete cel poskus, je dal neke, neke informacije, neka spoznanja in zaradi Jaz bi sam torej rekel, se mi zdi, če sem lahko manjčkan, kako, kako najrečem rečem... Šalju. Mislim, da v tej majci, mislim torej nisem jaša, da obstaja kanček želje potem, da bi tožel. Janša, Tomasov. Zdaj bi na strani pisala, še Še? Zakaj, nima sadnja malo več prostora tukaj po Sloveniji tak nasploh, da se mora skriti mogoče na kakih majcih ali v idejah, pa ni boli, se ne na to uresničiti, da se malo pač tak šaljivo se na proti oblasti, se pač povejo stvarje ali podkrte pod filozofsko ali ne, da se se lahko boj, kad se poče, ne. Tako se tako malo uporam, da mislim to pravica, da se šališ od oblastnih. <laughs> Zaradi oblastnih pravic. Ha? Zaradi oblastnih pravic, oziroma pravitske oblasti pripadajo, ena izmed teh je sigurno represija. Je pa v Sloveniji, mislim, se so, sej, sej so te recimo, ali pa um, nek. Je pa res, da, da je anemičnost, predvsem recimo, jaz bi tukaj upozoril na, na študentsko organizacijo, ker je zelo meni pomenljiva, ne? recimo, da se zadovoli na tej ravni, bom rekel, čaja, pa, pa, pa, pa kosila, pa kosila. vsekakor je vprašanje, ampak to spet zadeva neko stanje duha, če je to zaprašeno. E, samo pazite, to pa ni problem Slovenije. To je problem celotne generacije, ki si ni sama kriva, da je takšna tak, kot je. Dejstvo je, da so si danes študenti, to je verjetno bolj iz Amerike sem prišlo, ampak je prišlo? Študenti so si danes v bistvu konkurenti. Se pravi, to prilagajanje, ki se ga prej omeva, pristajanje na neki, neki pasivni sistem, Po eni strani so se konkurenti, po drugi strani pa ne vem, zakaj so se študenti filozofije s kakšnimi ambicijami za se odločili. Zato, ker so, Kosti, da so niravno, niravno na službi tako jih ni ravno, da prebeknejo. Pa tudi kaj, tiste, ki so za to, so plačane. Ampak vsi ostali, pravniki, ekonomisti, tehniki in tako naprej, zrujniki, oni vidijo in te zanima študentsko življenje, ki te zanima, zanima karijera. E? In so, oni so prisiljeni tako razmišljati, ker če ne razmišljajo, ampak so vodijo. E? No, ampak zanimivo vprašanje, ki je bilo postavljeno tudi v dnevnem časopisju, um, zakaj študentje kot delež družbenega telesa um, ne komentirajo drugih stvari, ane kot neka družbena skupina, zakaj recimo... To je bilo izpostavljen, vse ni res, zadnjič je bilo problem, pardon, televizijska oddaja je bila. Um, zakaj so v na študentsko organizacijo kot predstav reprezentanta, moram se bolj natančno izražati, ne na študente kot celoto, ne? Um, Zakaj se študentska organizacija ukvarja z nekimi, uh, uh, se ozdrami ob takih stvari, se je bilo demantiran, ko češ, da so ob, ob, napadu na palestino tudi izvedal nek tih protest, ampak jaz n, n, pa da so se angažirali ob uh, sindikalnih protestih in tako, tako naprej. Ampak zdi se mi, da, da je v teh letih uh, več hormonskega naboja, da bi si dal komentirati tudi uh, druge stvari, ne samo bom rekel, te, ki zadevajo zgolj nek status kot tak. Ja, potporo gazu je, je bilo ne? No, v ozofinih ljubimca.. Ja, v ne, cene bono, pa si jih 100 tada v planetu, ne? Kako? 100. Pa, no, pa, pa vse čaj dobili. Pa, pa je bilo tudi malo. Ja jaz, se jaz s tem upravljam, težava zato, ker se ne rekocija. Kaj ne deliš, mali se ne čuti deliš. Denega, v bistvu. Ja, zaradi tega, ker imamo neke organizacije, s katerimi se ne morejo identificirati. Mamo študentske hmm. servise, ki so se izrodili v podjetja, ki jih zanima samo... No, Pardon, uh, študentski so to vedno pri... Kakšne, jaz bil da... Ja, pred 40 leti sem je bil pri študentskem servisu v, v, v upravnem odboru in to je bila firma. To je slovenska posebnost, možete, je? Ja, to ni važno, to nikoli bilo kaj druga kot firma. No, a ne, kako naj, se, kako naj se človek s tem identificira? Jaz lahko konkretno za svoje mesto povem, bila je inicijativa 15 let nazaj, oziroma, recimo, 12 teden mladih, ki je izrasla iz neke čist, bom rekel, uh, ljubiteljske ambicije, da se odvije nek teden dogodkov, uh, ki bo namenjen mladim od skupin, ki ustvarjajo, takrat so še pač skupine v vsej tu danes, ampak ne toliko kraj recimo, ustvarjali v zakloniščih in imel recimo kran predvsej nekih skupin, da se predstavljajo in tako naprej. Na koncu se je to izrodil v temu, kar bi lahko rekli, uh, z neko kategorijo Oktoberfest, skratka, da imamo tam neko splošno prireditev, kjer se uh, po, prodaja pivo in peče klobase in kjer nastopajo splošnemu posluhu blage skupine. In kako naj se nek mlad človek s tem identificira? In tako je bilo. In ko recimo um, uh, v vsaj kar zadeva kran ni nekaj, je, je tako precej zamrlo iz tega stališča, zato se mladi ne morejo prepoznati, ker pač te saj očitek, ki je bil zoper ljudi na študentski organizaciji, da se pač tukaj kalijo mladi politike, je po mojem saj do neke mere na mestu. A, protest, to se pa strinjam, ne bi rabil. ne, Ne, rabiš, dejansko ne rabiš, a ne. ampak, ampak splošno, ja, se strinjam, so oglobi, sem tudi, ko sem govoril, recimo, o, o spopadu med palestinci in ljudi. Vselej so razlogi večplastni, ampak če smo se pogovarjali ne, o, o, o, o nekem specifičnem delu družbenega telesa in tem. Drugačko vsekakor nasplošno se mi zdi, da, da se prej kot neko aktivnost spodbuja neko pasivnost servira, da se, da se pač stvari servirajo, da so danes, se jih pač pojim. Da Se preču, da se ne spodbujajo vlastne mišljenje, to, to ne. Na izpitih... Začela je načit z novinarji? Maš, ne še slavše, ne. Ravno danes sem imel izpite. Zdaj ne ispitaj, času, sem imel en izpitev, v v katerih sem odzada kontrolil, tudi Imaš dva tipa teh odgovorov, recimo. Najprvi so ti, ki se napifle, nekaj na neke nekaj zabira na in naš drugi, ki poskušajo z vlastne glave. Ne? Ampak kaj je problem? Ne? Problem je v tem, da ti, ki poskušajo z vlastne glave, v 80% zveljšijo. Potem, ko ocenuješ napifljanje odgovore, ne? in te, ki poskušajo z vlastne glave, vidiš, da so oni boljši, kakor poližaj. Ne? Tako da je stvar zelo, zelo relikvna. Svobodno je poskušati, da se zdi, da je vsak poskuša, da se zdi, da Ne, ampak jaz nisem hotel čuti, če da se daj na pomeni reči: da je to. Točno to, na tanko, to sem jaz hotel reči. Jaz sem to, da nekdo misli svojo glavo. Pravno je to, da misliš v filozofiji, tulej v Majoru, da predvsem pri nefilozofih je to ne... Mislim, v glavo je niko krat izvolen, zato ga To je čist druga zgodba Tega je ogromna. Ne, ne. Tega je ogromna. Ne, se po večini si predstavljajo ljudje tako vsaj kakar izko, ker sem feedbacka, da pač na filozofijo prideš in se pač v kabinetu malo pogovarjaš. Ne, jaz nisem mislil tega. Ne, kaj studenti veliko krat krati letniko rečejo, kot na začetku intervjeraj, zakaj so se posme filozofijo, rečejo, jaz sem slišal, da se tu bluzi, In to rečo na prvi uri, na intervjuju, ne? Ja, jaz, to je razredno, ne? Ba Ampak, a, zdaj hočem povrati naslednje, da se vrnemo na te majice. Uh -huh. a, po mojih izkušnjah študentke na Ingolski zelo, zelo malo berajo, ne? In bojim se, da bo prišlo od tega teganotka, ko bi ste vidno z lukavna morala delati majice, v kateri bo počki kakšnega teksta da bodo lahko što dajeti vse tiste konsekse, Da pa stavim tako bizarna, ne, spomnim tiste, ki so poslušali novo vješko v v je pri Ljubina Božvanu. V je drku pri Spinozo, ki se ga da citira, on je bilo za novo vješko. za Spinozo, ne, ti si ga poslušal. Mi smo obrani dva semestra, ne. ne. Samo prvo stran skenozovo etike. Eno stran, prvo stran etike smo dva se mesta primirali. Evo in daje, ne? se stran skenozovo etike. Vezem, da Aha, Vezem, da kaj se pa ti hvališ? Kaj? Kaj se pa hvališ? Kaj? Kaj? Iza konteksta. To za prijatelj skaj, ne? Še dobro, da nisem slišal te sveti. Hočem goverati, mogoče bom ne počki šli tako vladeč, ne? Ja, upam, upam, da ne. Jaz, jaz nasrečo sem bil uh, v taki generaciji... Sprej, kaj oči se knjige. Ne, mi se meni je zanimivno, ker jaz sem pač študiral v taki generaciji, kjer je bilo... Mislim, kjer so ljudje res iskreno in pošteno delali. Ja, viš, kaj je to... Mislim, daj imali, to torej, kaj se tiče delovnih, da je izjemna razlika. Izjemna, daj več. Če do tega prihaja iz vame skrvenost vseh teh letih, ali da študeti, da Nekateri spite, tako resno da sem rabil osebno terapeutko. A, pa v mes in, in, in, in uh, ja, ja, ja. <laughs> posod, posod. V sred in v posod. Ja, ja, ja. Pred, sred in po. <laughs> ne, hočem reči, pač je, ne, ampak ravno to, kar, se, kar ljudje tudi do neke mere mislijo, in kar se njih zhotel izpostaviti s tem, da si filozof uh, in ne filozof ne morata deliti rezultatov dela ampak zelo upravljeno in neupravljeno in delo. Tomaš Grošovnik uh, pa iz Mariborskega konca me je enkrat upozoril, um, da se mu ne zdi primerno, da pač govorim take stavke, ker s tem pač ustvarjam neko ti zvišenosti filozofije in da jo pač praktično odmikam uh, v taki stavkih od ljudi, ki se znovu uh, ne ukvarjajo. Ampak nisem hotel to reči, ampak pač narava filozofije je taka, da terja neko delo, da ne more preprosto recimo mislim torej sem, ta izjava ne pobe kot taka nič, okolikor Ni To, super, ja. Niman kaj. Vkolikor ne misliš potem. res pa resno, mislim, kako bi zdjevala, ta majica, ali da to sklambil, da sprašujem vse. Če bi zares dal, kot teksta, ne? A lahko smem? A, a lahko smem, kar se tiče te ideje? Ja, super, hvala, hvala, robi. O tem sem razmišljala, natanko o tem, natanko o tem, ampak kot majica, problem nastane v tem, da Nekdo je gibljiv in zelo težko prebere cel tekst. To je, ta, to je največ, kar do neke mere majca uh, prenese in že tole, recimo, tukaj je preveč, zaradi tega so dobile prednost recimo, um, čistake, velika modrost osloba, ki je lahko... Um, to je iz izkušnje. to je pač to je izkušnje potpredila. Moja. V prvi vrsti se nadmari, pa počas izdariš. Ja, vem, ampak recimo... recimo ne, ne, si, da je tudi, v prvi vrsti to bile seveda majcev za tekstom zr. T.M., ne za To pa je, da nemo tehnično. A, a eno vprašanje? Kaj bi naredil, da pride študent s tako majco, katerima izpit tekst napisano na majci obratno? Sej se ne bi videl, ne bi bilo razbrojen. Vprašal <laughs> bi ga za naslednje. Sam minuta. Recimo je še ena, ki ni izkoriščen, da sem, sem, sem. Ja, sem, sem, sem, sem luku tudi predlagal, in sicer kar spet majca ponuja prsno in hrbno stran. In recimo to je bila ideja, kjer bi bil Jezus Kristus križan. A ne, križan in na, eni, na prsni strani bi bilo. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, se pravi ostavik iz Biblije, na hrtni strani spet Jezus v križeni podobi in Feuerbach ostavek, človek je ustvaril človeka po svoji podobi, a ne? kjer bi bila... Bož. Pardon, malo se mi že zaplet. Ampak recimo, kjer bi, kjer bi prsna in hrbtna resnica v neki vizualni... hrtna in prsna strana resnica v neki vizualni obliki prišljena dan. Tukaj se me še prigubni, pa mi seveda prosto razoželjo.